A lehetőségek határa. Én mondom nektek, nem jön az ki onnan, mondta a ragyás képű fickó, és közben nagy meggyőződéssel csóválta a fejét. Már egy óra, meg egy negyed, hogy bemászott. Annak már annyi. A romok között összeverődött városlakók némán figyelték az omladék közepén tátongó fekete hasadékot, a föld mélyébe vezető törmelékkel borított lejáratot. Egy sárga zekét viselő testes férfi egyik lábáról a másikra át, aztán megköszörülte a torkát, és leemelte fejéről az összegyűrt birétumot. – Várjunk még! – mondta, miközben letörölte ritkás szemöldökéről a verejtéket. – Mire? – fakadt ki a ragyás. – Odalent a barlangokban egy baziliszkusz csücsül. – Elfelejtette talán, bíró uram! – aki oda beteszi a lábát, annak már vége. Vagy tán kevés ember veszett oda eddig? Akkor meg mire várjunk? Hiszen megállapodtunk, morgott vissza bizonytalanul a testes alak. Hát akkor meg élővel állapodott meg bíró uram. Szólalt meg a ragyás társa, egy bőr-hentes kötényt viselő hatalmas férfi. Az meg már kinyúlt, úgy biztos, mint ahogy itt állok. Előre lehetett tudni, hogy a vesztébe rohan, mint a többi is előtte. Hiszen ez ráadásul tükör nélkül mászott le, egy szál karddal. A baziliszkuszt meg nem ölöd meg tükör nélkül, mindenki tudja. Megmarad a garasa, bíró uram. Tette hozzá a ragyás. Mert még fizetni sincs kinek a baziliszkuszért. Menjen most már csak haza, nyugodtan. Mi meg elvisszük a varázsló lovát, meg a cókmókot, Kár volna veszni hagyni? Úgy mondta a mészáros. Derék ez a kanca, meg a málha is szépen ki van tömbbe. Meglássuk, mi van benne. Hát azt meg! Ti meg mit? Hallgasson, bíró uram, és ne avatkozzon bele, vagy alaposan ellátjuk a baját, figyelmeztette a ragyás. Derék kis kanca! Ismételte meg a mészáros. Hagy csak békén azt a lovat, aranyom! A mészáros lassan az idegen vándor felé fordult, aki a verem bejárata körül összegyűlt emberek háta mögül egy falgörbület takarásából lépett elő. Az ismeretlennek sűrű, göndör, gesztenye színhaja volt, vattával tömött kabátja fölött barnás tunikát viselt és magas szárú lovaglócsizmát és nem volt nála fegyver. Hagyd azt a lovat! ismételte rosszmájúan mosolyogva. Hogy van ez? Más lova, más málhája, a más tulajdona, te meg ráemeled a csipás szemed, ráteszed a rühes mancsod, hát illik ez? A ragyás, miközben a mészárosra nézett, lassan a kabátja mer részébe csúsztatta kezét. A mészáros bólintott, és a tömeg felé intett, ahonnan még két köpcös, rövidre nyírt alak vált ki. Mindkettőnél kettőnél, volt, az a fajta, amivel a mészárszéken kábítják el az állatokat. Hát, maga meg ki volna? tudakolta a ragyás, anélkül, hogy előhúzta volna a kezét a ruhája melléből. Hogy kioktasson minket, mi illik és mi nem. Semmi között hozzá aranyom. Fegyvert azt nem visel. Így igaz. Az idegen még undokabbul mosolygott. Nem viselek. Az baj. A ragyás előhúzta kezét a melléből, és egy hosszú kést is vele. Az nagy baj, ha nem visel. A mészáros is előhúzott egy kést, amely olyan hosszú volt akár egy kalóz szabja. A másik kettő a botját felemelve előre lépett. Nem kell viselnem szólt az idegen, aki el sem mozdult a helyéről. A fegyverem követ engem. Két fiatal lány lépett elő a romok mögül, könnyű, de biztos léptekkel közeledtek. A tömeg azonnal szétrebbent, hátrálni, ritkulni kezdett. Mindkét lány mosolygott, közben kivillantották a fogukat. Hunyorgó szemük sarkából vastag, Kékes, tetovált sávok húzódtak a fülük felé. Izmaik csak úgy játszottak a csípőjükre tekert, hiuszbőr alól elővillanó, erős combjukon és a sodronykesztyű felett feltűnő mesztelen, duzzadó karjukon. Válluk mögül, melyet szintén sodrony páncél borított, szabjájuk nyele merett előre. A ragyás lassan, nagyon lassan térdre ereszkedett és a földre ejtette a kést. A romhalmaz közepén tátongó nyílás felől kövek csattanása és csikorgás hallatszott, majd a sötétségből előbukkant két kéz, mely a fal leomlott szélébe kapaszkodott. A kezek után következett a téglaporral hintett fehér hajjal borított fej, a sápat arc, és a válmögül mögül kiálló karmarkolat. A tömeg Felmorajlott. A fehér hajú előrehajolt, és a hasadékból furcsa testet húzott elő egy véráztatta, portól szennyes különös kolosszust. Hosszú gyík farkánál fogva, egyetlen szó nélkül, a kövér bíró lába elé vetette a szörnyet. A bíró félreugrott, megbotlott egy leomlott fal darabban, és közben egyre a görbe madárcsört nézte a hátyás szárnyakat, és a pikkelyekkel borított mancsok sarlószerű karmait. A valaha kárminvörös, de mostanra a téglaszín duzzadt begyet, az üveges, beesett szemeket. Itt a baziliszkusz, szólalt meg a fehér hajú, miközben a nadrágját porolta, ahogy megállapodtunk, a kétszáz lintaromat, ha volna szíves. Tisztes, alig megnyesett lintarokat akarok, Figyelmeztetlek, ellenőrizni fogom. A bíró reszkető kézzel oldotta meg az erszényét. A fehér hajú körbenézett, egy pillanatra megakadt a szeme a ragyáson, és a lábánál fekvő késen. Aztán a barnatunikás férfira és a hiuszbőrbe burkolt lányokra pillantott. Mint mindig, mondta, ahogy átvette a bíró reszkető kezéből az erszényt. Pár garasért vására viszem, értetek a bőrömet, ti meg közben a holmi monosztozkodtok, ti aztán, hogy a fene vinne el benneteket, sohasem változtok. Érintetlenek, motyogta a mészáros, miközben hátrált. Amazok a furkós botokkal már rég belevesztek a tömegbe. Senki sem nyúlta holmiához, uram! Örömmel hallom, mosolyodott el a fehér hajú. A mosolyát látva, mely szétnyíló sebhez hasonlóan virult fel sápat arcán, a tömeg gyorsan oszolni kezdett. És ezért, barátocskám, hozzád sem nyúl senki. Menj békével, de menj hamar! A ragyás hátrálva szintén indult volna. Hirtelen, elfehéredett arcán undorítóan kidomborodtak a kelések. Ohó, váj csak! szólította meg a barna tunikás férfi. Elfeledkeztél valamiről. Miről, uram? Kést emeltél rám? A magasabbik lány széles terpezben hirtelen lendületet vett, csípőből fordult. A szabja, amit ki tudja, mikor rántott elő, élesen felsziszent a levegőben. A ragyás feje nagy ívben a levegőbe repült, és a tátongó hasadékba zuhant. Teste mereven és nehezen csapódott a téglatörmelék közé a földbe, akár egy kivágott fa törse. A tömeg egy emberként kiáltott fel. A másik lány kezét a kard markolatán tartva, fürgén megfordult, hogy a hátát biztosítsa. Feleslegesen! A tömeg botladozva, és a düledékeken esve kelve olyan gyorsan futott a város felé, ahogy a lába bírta. Legelőtt tekintélyes szökkenésekkel a bíró rohant, alig néhány öllel előzve meg a hatalmas mészárost. Szép csapás, fűzte hozzá a fehér hajú hűvösen, fekete kesztyűbe burkott tenyerével takarva el szeme elől a napot. Egy zerrikán szabja szépséges csapása. Fejet hajtok a szabad harcosnők jártassága és szépsége előtt. Réviai Gerált vagyok. Én pedig, a barnás tunikát viselő férfi, a ruha elejét díszítő, megfakult címerre mutatott, mely három sorban egymás mellett ülő fekete madarat ábrázolt egyszínű aranymezőben. Bors vagyok, másképpen három csóka. Ezek pedig a lányaim, Téa és Véa. Így hívom őket, mert az igazi nevükbe beletörik az ember nyelve. Mindketten, ahogy magad is rájöttél, zerriklánok. Úgy tűnik, nekik köszönhetően van még lovam és málhám. Köszönöm nektek, harcosok. És neked is köszönöm, bors uram. Három csóka. És hagyd ezt az uramozást. Van még valami, ami ebben a porfészekben tartóztatna réviai Gerált? Épp ellenkezőleg. Pompás. Van egy javaslatom, nem messze innen, a keresztútnál, a folyókikötőhöz vezető úton van egy fogadó. A merengő sárkányhoz címezték. Az ottani konyhának az egész környéken nincs párja. Épp azért megyek oda, hogy egyek valamit és megszálljak. Örömömre szolgálna, ha kedved volna társamul szegülni. Bors. A fehér hajú elfordult a lovától, és az ismeretlen szemébe nézett. Nem szeretném, ha valami félreértést támadna közöttünk. Vaják vagyok. Rájöttem, de olyan hangsúlyjal mondtad, mintha azt közölnéd, leprás vagyok. Vannak olyanok, mondta lassan Gerált, akik előnyben részesítik a bélpoklosok kompániáját egy vaják társaságával szemben. Vannak olyanok is, nevetett fel három csóka, akik a juhokat helyezik a lányok elébe. Mit lehet tenni, ha nem együtt érezni velük egyikkel, meg a másikkal is? Ismét csak áll a javaslatom. Gerált lehúzta a kesztyűjét, és megszorította a feléje nyújtott kezet. Elfogadom, és örvendek, hogy megismerhettelek. Akkor hát útra, mert éhes vagyok. A fogadós letörölte egy kendővel az érdes asztallapot, meghajolt, és rájuk mosolygott. Hiányzott két metszőfoga. Akkor hát, három csóka egy pillanatra az összekormozott mennyezetre és az alatta játszodozó pókokra pillantott. Először is, először sört. Egy egész akóval, hogy ne kelljen kétszer fordulni. És a sörhöz? Mit tudsz nekünk ajánlani a sörhöz, aranyom? Sajtot? kockáztatta meg a fogadós. Nem, vágott savanyú képet bors. A sajt lesz a desszert. A sörhöz valami savanyút és erőset szeretnénk. Szolgálatára. A fogadós szája még szélesebb mosolyra húzódott. Nem csak a két metsző hiányzott. Apró angolnák foghagymával ecetben és olivában, esetleg marinált zöld paprika hüvelyek. Rendben. Ezt is, azt is. Aztán leves. Olyan, amit egyszer itt ettem, mindenféle kagyló, apróhal, meg más ízes nyavaja úszott benne. Tutajos leves? Pontosan. Aztán báránypecsenye hagymával, utána öt tucat rák. Szórjanak kaprot a fazékba úgy rendesen, utána jusajt és saláta. Aztán majd meglátjuk. Szolgálatára. Mindenkinek úgy írtam, négyszer? A magasabbik Zerikán megrázta a fejét, és jelentőség teljesen megpaskolta a derek a táját, amire rásimult a feszes lemvászon ing. El is felejtettem, három csóka geráltra kacsintott. A lányok vigyáznak az alakjukra. A bárány csak kettőnknek lesz gazduram. A sört adja rögtön azokkal a kis angolnákkal együtt. A többivel várjon egy keveset, hogy el ne hűljön. Nem zabálni jöttünk, hanem hogy kellemesen beszélgetve töltsük az időnket. Értettem, hajolt meg ismét a fogadós. A megfontoltság fontos erény a teszakmádban. Adj csak a kezed, aranyom! Aranypénzek csörrentek. A kocsmáros akkorára tátotta a száját, amekkorára csak lehetett. Ez nem előleg, közölte három csóka. Ez a ráadás. És most eregy a konyhába, jó ember! A szobában meleg volt. Gerált meglazította az övét, levette a kabátját, és felgyűrte az ingújját. – Úgy látom – szólalt meg – nem fenyeget téged a készpénz hiánya. Lovag voltod, előjogaiból élsz? – Részben – mosolyodott el három csóka, de nem bocsátkozott részletekbe. Gyorsan végeztek az angolnákkal és az akó negyedével. Egyik zerikán lány sem sajnálta magától a sört. Hamarosan mindketten igen vidámak lettek. Valamit súgdolóztak egymás között. Véa, a magasabbik, hirtelen turokhangú nevetésben tört ki. – Beszélik a lányok a közös nyelvet? – kérdezte halkan Gerált, miközben a szeme sarkából rájuk bandzsított. – Gyengén, és nem túl bőbeszédűek, ami dícséretes. – Milyennek találod a leves, Gerált? – Hmm... – Ígyunk egyet! Hmm... Gerált, három csóka félretette a kanalat, és diszkréten felcsuklott. Térjünk vissza egy percre ahhoz, amiről az úton beszélgettünk. Ha jól értettem, te, mint vaják, a világ egyik végétől a másik széléig vándorolsz, és útközben, ha valami szörnyeteg az utadba akad, levágod. Ezzel keresed a kenyered. Ebben áll a vajákok mestersége? Többé-kevésbé. És előfordul, hogy kifejezetten úgy hívnak valahová? Egy amolyan mondjuk különleges megbízásra. Akkor mit csinálsz? Oda mész és teljesíted? Az attól függ, ki hív, és miért. És hogy mennyiért? Attól is. A vaják megrántotta a vállát. Minden egyre drágul, élni meg muszáj, ahogy egy ismerős varázslónő szokta mondani. Elég válogatós megközelítés, azt is mondhatnám roppant gyakorlatias. De hiszen az egész alapja egyfajta eszme, Gerált. A rend erőinek és a káosz erőinek viszája, ahogy egy varázsló ismerősöm mondta. Én úgy képzeltem el, hogy te küldetést hajtasz végre, megvéded az embereket a gonosztól. Mindig és mindenhol. Különbségtétel nélkül hogy világos, melyik oldalán állsz a barikádnak. A rend erői, a káosz erői, ezek felettébb nagy szavak, bors. Mindenképp a barikád valamelyik oldalára akarsz állítani egy olyan viszályban, ami, ahogy mondani szokás, örök, ami jóval előttünk kezdődött, és még akkor is tartani fog, amikor mi már rég nem leszünk. Melyik oldalon áll a kovács, aki lovakat patkol? És a fogadósunk, aki épp egy bogrács bárányas ijed felénk, mi az szerinted, ami meghúzza a határt a káosz és a rend között? Nagyon egyszerű. Három csóka egyenesen a szemébe nézett. Az, ami a káoszt képviseli, fenyegetést jelent, ő a támadó fél. A rend ellenben a veszélyeztetett fél védelemre szorul, védelmezőre szorul. Á, ígyunk egyet, és lássunk hozzá a bárányhoz. Helyes. A vonalaikra ügyelő zerikánok szünetet tartottak a falatozásban, amit még fokozottabb ütemű ivással töltöttek ki. Ahogy Véa, a társnője válla fölött áthajolva megint odasúgott valamit, hajfonata végig simította az asztallapot. Tea az alacsonyabbik, tetovált szemhéjával vidáman hunyorogva, hangosan felnevetett. Igen. – szólalt meg a csontot szopogató Bors. – Ha megengeded, folytassuk a beszélgetésünket. – Megértettem, hogy nem rajongsz azért, ha bármelyik erő oldalára akarnak állítani. Elvégzed a munkádat. – Elvégzem. – De a káosz és a rend visszája elől nem menekülhetsz. Hiába használtad ezt a hasonlatot, te nem vagy kovács. Láttam, hogyan dolgozol. Lemész a romok közé a pincébe, aztán meg egy lekaszabolt baziliszkuszt húzol elő onnan. Tudod, aranyom, van némi különbség egy ló megpatkolása és egy baziliszkusz levágása között. Azt mondtad, ha tisztesen megfizetnek, elszaladsz a világ végére is, hogy megöld a szörnyet, amit akarnak. Tegyük fel, hogy egy kegyetlen sárkány pusztít, rossz példa, Vágott közbe gerát, látod, már is felborul a rendszered, mert sárkányokat, bár minden kétséget kizárólag a káosz erőit képviselik, nem ölök. Az meg hogy lehet? Három csóka az ujjait nyalogatta le. Már csak ez hiányzott, hiszen az összes szörnyetek közül a sárkány talán a leghitványabb, a legkegyetlenebb és talán a leginkább vérszomjas, a legundokabb féreg. Megtámadja az embereket, tüzetokád és elragadja a na, a szüzeket. Nem hallottál még erről elég történetet? Az nem lehet, hogy neked a vajáknak ne legyen pár sárkány rovásodon. Nem vadászom sárkányokra, jelentette ki Gerált szárazon. Villásfarkúra, arra igen, siklőre, légsárkányra, de valódi sárkányokra, zöldre, feketére és vörösre nem. Vett tudomásul, így egyszerűen. Megleptél, felelte három csóka. Na, rendben, tudomásul vettem. Egyébként is, elég már a sárkányokból. Feltűnt valami vörös a láthatáron, biztosan a rákjaink azok. Jigyunk egyet. Ropogtatva törték fogaikkal a vörös páncélokat, aztán kiszívták a fehér húst. A kellemetlenül csípős, sós víz egészen a könyökükig folyt. Bors töltött a sörből, immár a hordocska fenekét kaparva a merítőedényjel. A erikánok még vígabbá váltak, rosszindulatúan mosolyogva mindketten körbe-körbe kémleltek a kocsmában. A vaják biztos volt benne, hogy csak az alkalmat keresik a csetepatéra. Három csókának is észre kellett vennie, mert hirtelen megfenyegette őket egy farkánál fogott rákkal. A lányok felvihogtak. Téja pedig rákacsittott és csókra csücsörítette Ajkát. Mindez tetovált arcán elég félelmetes látványt nyújtott. Vadak, mint a tigris, morogta három csóka Geráltnak. Oda kell rájuk figyelni. Ezeknél aranyom piff és sose tudni, mikor lesz körben csupa Béla padló. De minden pénzt megérnek. Ha tudnád, mire képesek? Tudom, bólintott Gerált. Nehéz náluk jobb kísérőt találni. Az erikánok született harcosok, kislány koruktól edzik őket a küzdelemre. Nem arra gondoltam. Bos egy rákólót köpött az asztalra, hanem arra, milyenek az ágyban. Gerát nyugtalan pillantást vetett a lányokra, mindketten mosolyogtak. Véa villámgyors, szinte észrevehetetlen mozdulattal nyúlt a tálaló edénybe, miközben nagyot roppantva szétharapta a páncélt, Hunyorogva nézte a vajákot. Ajkán csillogott a sós víz. Három csóka hangosan felböfögött. Akkor hát Gerált, mondta, nem vadászol sárkányokra, se zöldekre, se más színűekre. Tudomásul vettem. De miért, ha szabad kérdeznem, csak erre a három színre nem? Négyre, ha pontosak akarunk lenni. Hármat mondtál. Érdekelnek téged a sárkányok, Bos? Van valami különleges oka? Nincs. Puszta kíváncsiság. Aha. A színekkel az a helyzet, hogy ezekkel szokás leírni a valódi sárkányokat. Még ha ez nem is pontos meghatározás. A legelterjedtebb zöld sárkányok inkább szürkések, mint egy egyszerű siklő. A vörösek valójában vörösesek vagy téglaszínűek. A sötét a színű, nagy testű sárkányokat szokás feketének nevezni. A legritkábbak a fehér sárkányok, olyat még sosem láttam. A messzi éjszakon tanyáznak, állítólag. Érdekes. És tudod, milyen sárkányról hallottam még? Tudom. Gerált belekortyolt a sörébe. Ugyanarról, amiről én is hallottam. Az aranyról, de nem létezik. Milyen alapon mered ezt kijelenteni, mert sosem láttad, hiszen fehéret se láttál soha. Nem ez a lényeg. A tengeren túl Ofirban és Zangvebárban fekete csíkos fehér lovak élnek. Azokat sem láttam soha, de tudom, hogy léteznek. Az arancsárkány viszont egy mítikus lény. Legendás. Mint tegyük fel a főnix. Főnixek és arancsárkányok nincsenek. A könyökére támaszkodó véa érdeklődve figyelte a férfit. Biztosan tudod, miről beszélsz. Elvégre vaják vagy? Bors sört merített a hordóból. Én mégis azt gondolom, hogy minden mítosznak, minden legendának kell legyen valami alapja, hogy van valami a gyökerüknél. Van hát, hagyta rá Gerát. Leggyakrabban valami ábránt, vágy, sóvárgás. A hit, hogy a lehetőségeknek nincs határa, néha pedig a véletlen. Na igen, a véletlen. Lehet, hogy valaha létezett az arancsárkány, egy egyszeri, megismételhetetlen mutáció. Ha így is történt, őt is utolérte minden mutáns sorsa, fordította el a fejét a vaják. Túlságosan is más volt, hogy fennmaradhasson. – Hóó! – mondta három csóka – épp ellent a természet törvényeinek Gerált. Az a varázsló ismerősöm azt szokta mondani – hogy a természetben minden létezőnek megvan a maga folytatása, amiben tovább él, ilyen vagy olyan módon. Az egyik vége a másik kezdete. A lehetőségeknek nincs határa, legalábbis a természet nem ismer ilyet. Nagy optimista volt a te varázsló barátod, csak egyetlen dolgot nem vett számításba, a hibát, amit a természet követett el, vagy azok, akik játszadoztak vele. Az arancsárkány és a többi hozzá hasonló mutáns, ha léteztek is valaha, nem maradhattak fent, mert hogy megakadályozta őket ebben a lehetőségek nagyon is természetes határa. Miféle határ? A mutánsok, Gerált állkapcsának izmai, erősen megrándultak. A mutánsok terméketlenek bors. Csak a legendákban élhet tovább, ami a természetben nem képes fennmaradni. Csak a legenda és a mítosz nem ismeri a lehetőségek határait. Három csóka hallgatott. Gerált a lányokra, hirtelen komolyjávált vált arcukra nézett. Véa váratlanul odahajolt hozzá, átölelte a nyakát erős, izmos karjával. A vaják megérezte az arcán a lány sörtől nedves ajkát kedvelnek téged, szólt lassan három csóka. Szakadjak meg, ezek kedvelnek téged. Mi ebben a furcsa? Mosolyodott el szomorúan a vaják. Semmi, de erre innunk kell. Gazduram, még egy akót. Ne őrülj meg, legfeljebb egy kancsót. Két kancsót? bömbölte három csóka. téa ki kell mennem egy pillanatra? Az erikán felállt, Felemelte a padról a szabjáját, és sóvárgó tekintettel nézett végig a termen. Bár a vaják észrevette, hogy korábban néhány szempár gonoszul villant meg a kövér erszény láttán, valahogy senki sem iparkodott bors után eredni, ahogy kissé, tántorogva a kijárat felé indult. Téa vállat vont, és követte munkaadóját. Valójában mi a neved? kérdezte Gerát a lányt, aki az asztalnál maradt. Véa rávillantott a fehér fogsorát. Az inge erősen ki volt fűzve, szinte a lehetőségek határáig. A vaják nem kételkedett abban, hogy ez is csak egy újabb kihívás a teremben ülőkkel szemben. álveá Szép! A vaják biztos volt benne, hogy a zerrikán rácsücsörít majd, és odakacsint. Nem tévedett. – Véa? – Hm? Miért utasztok borsan? Ti a szabad harcosok, válaszolnál erre? Hm? Hm, mi? Ő a. Az szerrikán a homlokát ráncolva kereste a szavakat. Ő a legszebb. A vaják a fejét csóválta. Az ismérvek, amelyek alapján a nők egy férfi vonzerejét megítélték, nem először bizonyultak rejténynek számára. Három csókar rontott be a szobába. A nadrágját gombolva, harsány utasításokat adott a fogadósnak. Téa, aki két lépés távolságból követte, unalmat tettetve nézelődött a kocsmában, a kereskedők és tutajosok pedig gondosan kerülték a tekintetét. Véa újabb rákot szippantott ki, időről időre sokat mondó pillantásokat vetve a vajákra. Rendeltem még angolnát, de most sütve. Három csóka kicsatolt övével csörömpölve nehézkesen foglalt helyet. Annyit kínlódtam azokkal a rákokkal, hogy valahogy megéheztem. És intéztem neked itt szállást Gerált. Nincs értelme éjszaka kóborolnod. Még mulatunk egyet. Egészségetekre, lányok! Vezek he. Felelte korsójával szalutálva véa. Téa rákacintot és kinyújtózkodott, amitől formás melle Gerált várakozásaival ellentétben mégsem vetette szét rajta az ingét. Mulatunk egyet. Három csóka áthajolt az asztalon, és té a fenekére csapott. Mulatunk egyet vajákom. Hé, gazduram, ide jöjjön! A fogadós kezét kötényébe törölgetve fürgén odaszaladt. Akad nálad Dézsa, olyan mosáshoz való nagy, erős, milyen nagy, négy embernek való, hogy négy, tátotta el a száját a kocsmáros. Négy, ismételte meg három csóka, ahogy előhúzta a zsebéből tömött erszényét. Akad, Nyolta meg a fogadós a szája szélét. Pompás, nevetett fel bors, vitest fel a szobámba, és töltest meg forró vízzel, de rendesen aranyom és vites fel sört is, úgy három kancsóval. Az erikánok rájuk kacsintottak, és kacagtak egyszerre. – Melyiket akarod? – kérdezte három csóka. – He? Gerált? A vaják megvakarta a tarkóját. – Tudom én, nehéz a választás – mondta megértően három csóka. – Néha én magam is gondban vagyok. Jól van, eldöntjük majd a kádban. Hé, hey, lányok, segítsetek felmenni a lépcsőn! A hídon akadályba ütköztek. Az utat hosszú, masszív gerenda zárta el, amit két fabakra fektettek. Előtte és mögötte alabárdosok álltak, szegecsekkel kivert pörzekében és sodroncsukjában. A sorompó mellett álmatagon lengedezett egy bíbor zászló, rajta ezüst griff jelével. Mi az ördög ez? csodálkozott három csóka, ahogy lépésben közelebb poroszkált. Nincs átjárás? – Van menlevél? – kérdezte a legközelebb álló alabádos, ki sem véve a szájából a fa pálcikát, amit rágott. Ki tudja, hogy éjségből, vagy hogy az időt elüsse. – Miféle menlevél? Mi van itt? Dögvész? Vagy talán háború? Kinek a parancsára zárjátok le az utat? – Kaingon ura! – Niedamír király parancsára! Az őr áttolta a pálcikát a szája a másik sarkába, és az zászlóra mutatott. Menlevél nélkül nem mehetnek a hegyekbe. Micsoda ostobaság, szólt Gerált fáradt hangon, hiszen ez nem kánygorn, hanem holopelei terület. Itt holopole, és nem kánygorn szed vámot a Bráfolyó folyó hídjai után. köze ehhez Niedamírnak? Ne engem kérdezzen, köpte félre az őr a pálcikát. Nem az én dolgom. Arra vagyok, hogy a menleveleket ellenőrizzem ha akarja, beszéljen a káplárunkkal. És ő hol van? Amott, a vámőrháza mögött, ott melegszik a napocskán, mondta az alabádos, miközben nem is geráltot nézte, hanem a nyergükben lustán nyújtózkodó zerikán lányok mesztelen combját. A vámőrházi kója mögött egy rakás száraz gerendán ült az őr, és az alabárdja fokával egy nőt rajzolt a homokba, vagy inkább egy részét nem épp a megszokott perspektívából láttatva. Mellette félig fekvő helyzetben egy szemébe húzott, ezüst csattal és idegesen lengedező kócsak tollal díszített, élénk képzelőerőről árulkodó, szilvakék kalapot viselő vékony férfi pengette lágyan a lant húrjait. Gerált tudta, ki ez a bujnától a jarugáik híres toll és kalap, melyet jól ismertek az udvarokban, Kastélyokban, vendéglőkben, fogadókban és a bordélyokban, főleg a bordélyokban. Kökörcsin! Gerált, a vaják! A hátratolt kalap alól vidám, búzakék szempár nézett rá. Mi a szösz, hogy te itt? Nincs véletlen menleveled. Mit akartok, mint ezzel a menlevéllel? Ugrott le a vaják a nyerekből. Mi folyik itt, Kökörcsin? Át akartunk kelni a brá másik partjára, én és ez a lovag, bors három csóka, meg a kíséretünk. De mint az kiderült, nem tehetjük meg. Én sem mehetek. Kökörcsint felállt, leemelte kalapját, és túlzó udvariassággal üdvözölte az errikánokat. Engem sem akarnak átengedni a túlpartra. Engem, Kökörcsint, a leghíresebb lantost ezer mérföldes körzetben nem enged át ez a Káplár pedig, mint látod, maga is művész. Senkit sem engedek át menlevél nélkül. Jelentette ki komoran a káplár, aztán a fegyver nyelét a homokba bökve kiegészítette rajzát az utolsó részlettel. Hát akkor kerülni kell. Szólalt meg a vaják. Megyünk tovább a balparton. Hosszabb úgy az út forszik, de ha kell, hát kell. Hengforszig? Csodálkozott a bárd. Hát Gerált, nem néjed amir után jársz? Nem a sárkány után? Miféle sárkány után? Érdeklődött három csóka. Nem tudjátok? Tényleg nem tudjátok? Na, uraim, akkor mindet el kell mesélnem nektek. Én így is, úgy is itt várom, hát ha erre jár valaki menlevéllel, akit ismerek, és megengedi, hogy csatlakozzak hozzá. Üljetek le! Rögtön felelte három csóka. A nap már háromnegyedre jár a zenit felé, én meg kiszáradtam, mint a bánat. Nem fogunk itt száraz pofával cseverészni. Téa, véa, eredjetek csak vissza abba a városkába, és vegyetek egy akóval. Tetszik nekem, uram, bors, másképp három csóka. Kökörcsin, másképp a felülmúlhatatlan, legalábbis egy-néhány leányzónak. Mesélj, Kökörcsin, türelmetlenkedett a vaják. Nem fogunk itálni estig. A bárd újaival átfogta a lant nyakát, és erőteljesen a húrokba csapott. Hogy szeretnétek? Normális vagy kötött beszédben? Normálisan. Parancsolj, kérlek. Kökörcsin lesemtette tette a lantot. Hallgassátok hát, nemes urak, mi történt egy hete nem messze a holopolének nevezett szabad városból. Nos hát, Hajnal hasadtán, midőn a felkelő napocska alig festette rózsapirosra a rétek fölött függő kötfátyolt, úgy volt, hogy normálisan mondod. Emlékeztette Gerált. Hát ez nem az? Jól van, na, jól van. Értem. Röviden, metaforák nélkül. Holopole alatt a legelőn megjelent egy sárkány. E felelt a vaják. Ez nekem valahogy nem tűnik valószínűnek. Évek óta senki sem látott sárkányt ezen a környéken. Nem volt az véletlen egy közönséges siklő? Akadnak siklők, akik majdnem olyan nagyok, ne sérteges vajákom. Tudom, mit beszélek, láttam. Valami véletlen folytán épp holopolében jártam a vásáron, és mindent láttam a saját szememmel. El is készült már a ballada, de ti nem akartátok. Mesélj, nagy volt! Olyan három lónyi hosszú... A marja nem volt magasabb egy lóénál, de sokkal vaskosabb. Szürke, mint a homok. Vagyis, hogy zöld? Az. Váratlanul jelent meg. Egyszerre a júnyáira támadt, szétszavarta a pásztorokat, egy tucat állatot összezúzott, négyet felzabált, aztán elrepült. Elrepült. Csóválta a fejét Gerált. És vége? Nem. Mert hogy másnap reggel újra megjelent, ezúttal még közelebb a városhoz. Lecsapott egy csapat asszonyra, akik alsú nem mostak a brá partján. Ember, hogy szaladtak? Életemben nem nevettem ilyen jót. A sárkány tett, vagy két kört holopole felett, aztán elrepült a legelőkre, ahol megint csak neki látott a juhoknak. Akkor kezdődött csak a riadalom és a fejetlenség, mert előtte alig valaki hit a pásztoroknak. A podesta mozgósította a városi őrséget meg a céheket, de még mielőtt rendezték volna a soraikat, a pornép a saját kezébe vette az ügyet, és el is intézte. Hogyan? Érdekes népi módszerrel. A helyi cipészmester, valami kecskerágú rájött, hogy intézze el a férgét. Levágtak egy juhot, jó alaposan kitömték hunyorral, nadragujával, ördögpetrezselyemmel, kénnel meg cipészszúrokkal. A helyi patikus, biztos, ami biztos, beleöntött még két kupányit a furunkulusra való keverékből is. Kreve szentélyének papja meg imákat mondott a dög fölött. Aztán a preparált kis jócskát a nyáj közepébe állították, és megtámasztották egy karóval. Valójában senki sem hitt benne, hogy azt a nagy dög kísértésben lehet ejteni azzal a mérföldekre bűző szarral, de a valóság felülmúlta a várakozásaikat. A férek figyelemre sem éltatta az élő és bégető juhokat, hanem a csalit azt befaltak a karóstól. És aztán mond már, kökörcsin, miért, mi más csinálok? Épp, hogy mondom, hallgassátok, mi történt utána. Annyi időbe se telt, amennyi egy gyakorlott férfinak kell egy női fűző megoldásához, és a sárkány hirtelen bömbölni kezdett, Elől hátul füstöt okádva, búkvencezett, próbált felrepülni, aztán lekushat, és nem mozdult többet. Két önkéntes indult útnak, hogy ellenőrizze, éle még a mérgezett gyík. Az egyik a helyi sírásó volt, a másik a helyi félkegyelmű, akit egy favágó debil lányának nevezett, egy alosztálynyi pikás doldos, akik még Pujka Mártó Vajda felkelése idején vonultak át Holopolén. Hogy te mit összehazudsz, kökörcsin? Nem hazudok, csak kiszínezem a történeteket. A kettő között van különbség, de nem sok. Beszélj, kár az időért. Szóval hát, ahogy mondtam, a sírásó és a bátor idióta amolyan felderítőként indultak útnak. Később emeltünk nekik egy kicsi, de szemet gyönyörködtető kurgánt. Áhá, szólalt meg Bors, akkor hát a sárkány még élt. De még mennyire? felelte vidáman kökörcsin. Élt az, de olyan gyenge volt, hogy nem zabálta fel se a sírásot, se a hülyét, csak a vérüket nyalogatta fel. Aztán meg mindenki legnagyobb bánatára. Elrepült, bár nem kis erőfeszítésébe került elindulni. Úgy másfél száz rőfönként nagy robajjal visszazuhant, aztán újra felemelkedett. Időnként a földön ment, húzta a hátsó lábait. A merészebbje utána ment, hogy szem előtt tartsa. – És tudjátok mit? – Mond kökörcsén. A, a sárkány eltűnt a Sivár hegység szorosaiban, a bráforrásának környékén, és elrejtőzött az ottani barlangokban. – Most már minden világos – mondta Gerát. A sárkány valószínűleg évszázadok óta ott volt a barlangokban, letargiába süllyedve. Hallottam ilyen esetekről. Ott kell lennie a kincses kamrájának is. Most már értem, miért zártát le a hidat. Valaki rá akarja tenni a kincsekre a kezét. És ez a valaki kánygórni Niedamir. Pontosan, erősítette meg a trubadur. Különben egész holopole valósággal forrong miatta, mert náluk úgy tartják, hogy a sárkány és a kincs az övék, de félnek újat húzni Niedamirral. Niedamir egy tacskó, aki még el sem kezdett borotválkozni, de már sikerült bebizonyítania, hogy nem érdemes vele kikezdeni. Az a sárkány meg fenemód fontos neki, azért is lépett ilyen hamar. Mármint a kincs fontos neki, azt akarod mondani. Épp, hogy inkább a sárkány, mint a kincses kamra. Mert, hogy tudjátok, Niedamir a szomszédos Malleóre hercegségre feni a fogát. Ott meg a herceg hirtelen és különös halála után maradt egy, hogy is mondjam, képes korú herceg kisasszony. A málleórei méltóságok nem látják szívesen se Niedamért, se a többi kérőt, mert tudják, hogy az új uralkodó szorosabbra húzza majd a pórázt, nem úgy, mint a taknyos kis hercegnőjük. Előástak hát valahonnan egy régi, és porlette jóslatot, mely szerint a mitra, és a lányka keze azt illeti, aki legyőzi a sárkányt. Mivel évszázadok óta senki sem látott erre sárkányt, azt hitték, nyugtuk lesz. Niedamir természetesen kinevette a legendát. Egyszerűen elfoglalta volna Malleorét, fegyveres erővel, oszt kész. De amikor elterjedt a holopolei sárkány híre, rájött, hogy legyőzheti a Malleorai nemeseket a saját fegyverükkel is. Ha megjelenne ott sárkány fejjel a kezében, a tömeg az Istenek által küldött uraként üdvözölné, és méltóságok meg mukkan is emernének. Csodálkoztok hát, hogy kergeti a sárkány, mint macska, az egere? Főleg egy olyat, amelyik alig vonzolja magát a lábán. Ez neki tiszta szerencse, a sors ajándéka, a mindenségit? A vetélytársak elől meg elzárta az utat. Hát meg lehet és a holopoleiek elől. Már azzal, hogy lovasokat küldött szét menlevelekkel az egész környéken. Azokhoz, akiknek a sárkányt meg kell ölnie, mert Niedamir nem még a vágytól, hogy személyesen menjen be a barlangba a kardjával. Seperc alatt összecsődítették a híresebbnél híresebb sárkányvadászokat. A nagyját talán ismered is, Gerált. Lehetséges. Kik jöttek? Dennis Eik Egyszer. Hogy az a... A vaják halkan elfüttyentette magát. Az Isten félő is erényes Eik, a minden hiba és gáncs nélküli lovag személyesen. vered Gerált, kérdezte Bors, tényleg úgy harap a sárkányokra? Nem csak a sárkányokra. Eik bármilyen szörnyeteggel elboldogul. Ölt még mantikort és griffet is. Elintézett néhány sárkányt is. Hallottam róla. Ügyes. De rontja nekem az üzletet a csirkefogó, mert nem fogad el fizettséget. Ki van még kökörcsin? A krimfridi martalócok. Na, akkor a sárkánynak már annyi. Még akkor is, ha felgyógyult. Azok hárman összehangolt egy csapat. Nem játszanak túl tisztességesen, de hatékonyak. Kiírtották az összes siklőt és villásfarkut redániában. Útközben elesett három vörös és egy fekete sárkány is. És az már valami. Ez minden? Nem. Csatlakozott hozzájuk még hat törp is, öt szakálas Járpen Zigrin vezényletével. Őt nem ismerem. Hallottál Okvistról, A Kvarchegy sárkányáról? Hallottam. Láttam a köveket, amiket a kincses kamrájából elhoztak. Elképesztő árnyalatú zafirok voltak közöttük, meg akkora gyémántok, mint egy cseresznye. Na, akkor tudd meg, hogy épp Járpen Zigrin és a törpjei intézték el okvisztot. Írtak róla egy balladát, de vacak, elvégre nem az enyém. Ha nem hallottad, nem vesztettél semmit. Ez mind? Igen, téged nem számítva. Azt mondtad, nem hallottál a sárkányról, ki tudja, akár igaz is lehet. De most már tudsz. Na és? És semmi. Engem nem érdekel az a sárkány. Ha, ravasz, Gerált, de akkor sincs menne veled. Ismétlem, engem nem érdekel az a sárkány. – És veled mi van, Kökörcsin? Mi van téged annyira a túlpartra? – A szokásos! – vonta meg vállát a poéta. – Közel kell lenni az eseményekhez, meg a látványosságokhoz. A küzdelemről, ezzel a sárkánnyal sokat lehet majd hallani. Persze, megírhatnám a balladát hallomás alapján is, de máshogy fog hangzani, ha olyan éneklik, aki a saját szemével látta a harcot. – Harcot! – nevetett fel három csóka. Talán inkább valamiféle disznóvágást, vagy a dög négyelését. Csak hallgatok, és nem győzök csodálkozni. Híres, neves harcosok, akik lóhalálában vágtatnak, hogy levágjanak egy félig döglött sárkány, akit valami súrmó mérgezett meg. Nevetnem kell, és okádnom. Tévedsz, mondta Gerált, ha a sárkány nem pusztult el a mérektől még ott, akkor mostanra a szervezete minden bizonyal legyűrte azt, és a szörnyetek erejételjében van. De különben ennek nincs is nagyobb jelentősége. A krimfridi martalócuk így is, úgy is megölik, de tudnod kell, hogy harc nélkül nem fog menni. Szóval te, Gerát, a martalócukra fogadsz? Persze. Hogy is ne? szólalt meg az eddig csendes, művészi hajlamú őr. Az a dög sárkány mágikus teremtmény, és nem lehet máshogy elpusztítani, mint mágiával. Ha valaki elboldogul majd vele, akkor az a varázslónő, aki tegnap kelt itt át. Kicsoda? Hajtotta közelebb a fejét gerát. Egy varázslónő, ismételte meg az őr, hiszen, mondtam, elárulta a nevét. Elde, elfelejtettem. Volt menne vele. Fiatal volt. Szép, már a maga módján, de a szeme. Maga is tudja, uram, futkos az ember hátán a hideg, amikor ilyen néz rá. Tudsz valamit erről, kökörcsin? Ki lehet ez? Nem. Vágott savanyú képet a bád. Fiatal, szép, meg azok a szemek. Ez még nem mond semmit. Mind ilyenek. Azok közül, akiket ismerek, már pedig sokat ismerek, egy sem néz ki 25-nél, 30-nál többnek. Pedig, ahogy hallom, némelyik emlékszik azokra az időkre, amikor még a sűrű erdő zúgott ott, ahol ma Novigrát áll. Végül is, mire való a mandragóra főzet? A szemükbe is mandragórát csöpögtetnek, hogy csillogjon. Micsoda asszony nép? Nem volt vörös? kérdezte a vaják. Nem, uram, felelte a káplár. Fekete volt. És a lova milyen színű volt? Gesztenye, fehér csillaggal? Nem. Holló fekete, mint az asszony. De, urak, én mondom, ő fog végezni a sárkányjal. A sárkány az varázslónak való munka. Emberi erő nem bír el vele. Kíváncsi volnék, mit mondana erre a kecskerágú varga, nevetett fel Kökörcsin. Ha valami erősebb lett volna a keze ügyében, mint hunyor és nadragúja, a sárkánybőr már ott száradna a holopolei falon. Kész volna a ballada, én meg nem fakulnék itt a napon. – Hogy lehet az, hogy Niedamir nem vitt magával? – kérdezte Gerált, és közben Sandán nézett a költőre. – Elvégre holopoléban voltál, amikor útnak indult. Talán nem szereti a király a művészeket? – Minek köszönhető, hogy itt fakulsz, és nem a király nyerge mellett húzod a talpalávalót? – Az egy bizonyos fiatal özvegyasszonynak köszönhető – felelte kökörcsikünk komoran –, hogy vinni el az ördög. Elücsörögtem ott, aztán másnapra Niedamir meg a többiek már a folyó túloldalán voltak. Még azt a kecskerágót meg a holokolai őrség felderítőit is magukkal vitték, csak engem felejtettek itt. Magyarázom itt a káplárnak, de ő csak a magáét. Van menlevél, átengedem, közölte szemtelenül az alabádos, aki épp a vámör kunyhójának falát vizelte le. Nincs menlevél, nem engedem. Ha ez a parancs, hó! Szakított a félbe három csóka. Visszajöttek a lányok a sörrel. És nincsenek egyedül, tette hozzá a felkárszálódó kökörcsin. Nézzétek, micsadaló, mint egy sárkány. A nyírfaliget felől egy hatalmas, nyugtalan, csataménen ülő lovast közre fogva galopozott feléjük a két zerikán. A vaják is felállt. A lovas ezüstpaszományos lila bársonyzeket viselt és rövid, Coboly Prémmel szegett kabátot. Egyenesen ülve a nyerekben, büszke tekintettel nézett végig rajtuk. Gerált ismerte ezt a tekintetet, és nem kedvelte különösebben. Üdvözlöm az urakat! A nevem Doregarai mutatkozott be a lovas, miközben lassan és méltóság teljesen leereszkedett a nyerekből. Doregarai mester, mágus, Gerált mester, vaják, Kökörcsin mester, poéta, bors, másképp három csóka, a lányaimat, akik amott épp csapraverik a hordót, már megismerhetted, doregaráj uram. Így történt, valóban, felelte a mágus, közben el sem mosolyodott. Már köszöntöttük egymást, én és a szépséges Zerrikán harcosnők. No, akkor egészségünkre. Kökörcsin szétoztotta a bőrpoharakat, amiket véja hozott. Igyom velünk maga is, mágus uram. Bors kegyelmet, adjunk a káplárnak is? Persze. Csatlakoz hozzánk, katona. Jól gondolom, kezdte a mágus, és apró finom kortyot húzott az italából. Hogy a hídon álló sorompóhoz ugyanaz a célvezeti önöket, mint engem? Ha a sárkányra gondol, doregaráj uram, felelte kökörcsén, akkor valóban így van. Oda akarok menni, hogy balladát írjak. Sajnálatos módon az itt lévő káplár, aki láthatóan nem ismeri az illemet, nem akar átengedni engem. Men levelet követel? Elnézésüket kérem! Az alabárdos kiitta a sörét és jó izűt Megvan az nekem adva, fővesztés terhe mellett, hogy senkit nem engedhetek át menlevél nélkül. Különben meg mostanra valószínűleg egész holopoleszekérre mászott, és a hegyekbe akar menni a sárkány után. Nekem parancsom van, a te parancsot, katona, húzta össze szemöldökét Dorregaraj, a csőcselékre vonatkozik, akik útban lehetnek, és a ringyókra, akik csak terjeszthetik a kicsapongást és a gyűlöletes tehetetlenséget, a tolvajokra, a söpredékre és a csavargókra. De nem én rám. Senkit sem engedek át menlevél nélkül, bőszült fel a káplár, Esküszöm, ne esküdözz! Vágott közbe három csóka. Inkább áll még! Téa, tölts ennek a harcosnak. Mi meg üljünk le, urak! Állva inni, gyorsan, és a megfelelő áhitat nélkül nem illik a nemes emberhez. Letelepettek a hordó köré a gerendákra. Az alabádos, akit épp az imént avadtak nemesé, egészen kipirult elégedettségében. Így áll, bátor kapitány! Unszolta a három csóka. Káplár, még ha vagyok, nem kapitány, vörösödött el még jobban az alavádos. De muszáj, hogy belőle kapitány legyen. Bors rávillantotta a fogsorát. Derék egy legény vagy, seperc alatt feljebb lépsz. Doregarai, aki elutasította, hogy töltsenek neki, Geráthoz fordult. A város még a baziliszkuszról beszélt, te meg, vaják uram, mint látom, már a sárkány után jársz, mondta halkan. Kíváncsi volnék, vajon tényleg ennyire szűkében vagy-e a készpénznek, vagy csak a puszta örömért gyilkolsz kihalással fenyegetett létformákat? Különös ez a kíváncsiság, felelte Gerált, olyantól, aki fejvesztve rohan, hogy odaérjen egy sárkány leölésére, hogy kiverje a fogait, hiszen olyan becsesek a mágikus gyógyírek és elixírek készítőinek. Mondja csak, varázsló kegyelmed. igaz az, hogy a legjobbakat még élő sárkányból verik ki. Biztos vagy abban, hogy ezért tartok oda? Biztos, de valaki már megelőzött dolregáráj. Egy nővérnek a testvériségből már sikerült átjutni a menlevéllel, ami neked nincs. Fekete hajú, már ha egyáltalán érdekel. Holló fekete lovon? Állítólag. Jenefer. Szólt dolregárály elkomorult arccal. A vaják rándulását senki nem vehette észre. Csend szállt rájuk, amit a leendő kapitány mekegése tört meg. Men levél nélkül, senkit! 200 lintár elég lesz? Gerált nyugodtan húzta elő a zsebéből a kövér bírótól kapott erszényét. Gerát, mondta három csóka arcán titokzatos mosolyjal. Hát mégis! Bocsáss meg, Bos. Sajnálom, de nem tarthatok veletek hangforce -ba. Talán egy másik alkalommal. Talán egyszer még találkozunk. Engem semmi sem húz Hangforce-ba, felelte lassan három csóka. Semmi, de semmi, gerát. Tegye el azt a zsákot, uraságot, mondta fenyegetően a leendő kapitány. Ez közönséges megvesztegetés. Még háromszázért se engedem. És ötszázért húzta elő Bors a saját erszényét. Tedd el azt a zsákot, Gerát! Én fizetem a vámot! Kezd mulattatni! Ötszáz katona, uram! Száz fejenként! Az én lányaimat egyetlen szép főnek számítva! Mi legyen? Ajaj, jaj, jaj, jaj, sopánkodott a leendő kapitány, miközben a kabátjába csúsztatta bors erszényét. Mit mondok én a királynak? Elmondod neki, szólt Dorre Garay, miközben felállt, és előhúzta övemögül mögül díszes elefántcsont pálcáját, hogy elöntött a félelem, amikor megláttad. De mit, kegyelmed? A varázsló intett a pálcájával, és elkiáltott egy igét. A víz mellett az árokparton növekvő fenyő hirtelen lángokba tört ki. Egyszerre egy pillanat alatt a földtől egészen a csúcsik, örjöngő lángnyelvek borították be. Lóra! Kökörcsin felpattanva a hátára vetette a lantját. Lóra, urak és hölgyek! Félre a sorompóval! kiáltott oda az alabádosoknak a módos káplár, akinek nagy esélye volt kapitányává válni. A hídon, a sorompó túloldalán Véa megrántotta a gyeplőt, a ló táncolni kezdett, patája alatt dobogtak a gerendák. A lány hajfonatait dobálva a levegőben, éles hangon felrikoltott: Helyes, Véa! Kiáltott vissza három csóka. Előre, kegyelmetek, lóra, zerrikán módra távozunk, sivítva és dübörögve. Ne oda, mondta a legidősebb martalóc, boholt, aki hatalmas volt és tagba szakadt, akár egy törzse. Niedamír nem kergette kendeteket világgá, kérem alássan, pedig biztos voltam, hogy épp ezt fogja tenni. De hát mit lehet tenni? Nem nekünk kórászoknak való a királyi döntésekkel vitatkozni. Üljetek ide hozzánk a tábor tűzhöz. Készítsetek magatoknak fekhelyet, fiúk. Te meg, vaják, csak úgy magunk között. Miről beszéltél a királyjal? Semmiről, felelte Gerák, közben kényelmesen megtámasztotta hátát a tűz közelébe húzott nyergen. Még csak ki sem jött hozzánk a sátorból. Csak elküldte azt a totum faktumát hogy is hívják, stírn. Súgta oda járpen zigrin, a zömök szakállas törp, és hatalmas, kátrányos fatörzset gurított a tűzbe, amit a bozótosból húzott ki. Felfuvalkodott hólyag, kövér disznó. Mikor hozzájuk csapódtunk, jött ide, felhúzta az orrát egész az egekig, hú, hú ne feledjétek, azt mondja, törpök, hogy kinél itt a parancsszó, meg hogy kinek jár az engedelmesség, itt, Niedamír király parancsol, és az ő szava a törvény, és így tovább. Áltam és hallgattam, és azt gondoltam, megparancsolom a fiúknak, hogy döntsék a földre, aztán jól körbehugyozom a kabátját. De hagytam a fenébe, tudjátok, megint azt beszélték volna mindenütt, hogy a törpök mind rossz indulatúak, meg agresszívek, hogy szukafatjai, és hogy nem lehet azokkal, hogy az ördögben mondják, koegzrikálni, vagy mi a szösz. És akkor aztán megint elkezdődne valahol a pogrom, valami kis városkában. Végig hallgattam hát udvariasan, meg bólogattam hozzá. Úgy tűnik, hogy Gillen ők ő kegyelme, semmi más nem tud, felelte Gerált, mert nekünk ugyanezt mondta el, és mi is csak arra jutottunk, hogy bólogassunk hozzá. Ami engem illet, szólalt meg a másik Marta Lóz, miközben a lópokrócot igazgatta a rakáson. szerintem rosszul van az, hogy Niedamir nem kergetett el titeket. Úgy jönnek a népek a sárkányra, hogy rossz nézni, mint a hangyák, ez már nem is hagyjárat, hanem a korhány felé tartó gyászmenet. Én meg nem szeretek tömegben verekedni. – Hagyd már, kajmán! – mondta neki boholt. – Könnyebb csapatban vándorolni. Mi van már? Sose mentél még sárkányra? A sárkányokra mindig így jön a tömeg, olyan, mint a búcsúba. Egész kis vándorbordé. De te is tudod, hogy kimaradt talpon, amikor a gyík megjelenik. Mi? És senki más? – Boholt elhallgatott egy pillanatra, nagyot húzott a méretes, vesszővel körbefont demizsomból, hangosat tűszentett, aztán felkölgött. Más kérdés, folytatta, hogy a gyakorlat azt mutatja, nem is egyszer éppen, hogy csak a sárkány levágása után kezdődik a móka, meg az öldöklés. Oszt repülnek a fejek szana szét, mint a körték. Csak amikor a kincset osztják, akkor ugranak a vadászok egymástorkának. Mi, Gerád? He? Igazam van? Vaják, hozzád beszélek? Ismerek ilyen eseteket. Ismert el Gerált szárazom. Ismersz, azt mondod. Bizonyára csak hallomásból, mert az még sosem ütötte meg a fülemet, hogy te valaha is sárkányra vadáztál volna. Mióta csak élek, nem hallottam olyat, hogy a vajákok sárkányra utaztak volna. Annál furcsább, hogy itt megjelentél. Úgy igaz. Vetette oda foghegyről Kenet, akit mindenki darázsnak hívott, és a legfiatalabb volt a martalócok közül. Ez különös. Mi meg? vár csak darázs. Most én beszélek. Szakította félbe, boholt. Különben is nem akarok sokáig fecsegni. A vaják így is, úgy is tudja, mire akarok kiukadni. Én ismerem őt, és ő is ismer engem. Eddig sosem álltunk a másik útjába, és talán ezután sem fogunk. Mert hogy, értitek, fiú, ha én például meg akarnám zavarni a vajákot a munkájában, vagy el akarnám halászni a zsákmányt az orra elől, akkor a vaják azon nyomban levágna azzal a vaják beretvájával, és igaza is lenne. Igazam van? Senki sem erősítette meg, de senki nem is ellenkezett. Nem úgy tűnt, mintha boholt, különösebben elvárta volna akár egyiket, akár a másikat. Úgy a? folytatta. Ahogy mondtam. Rakadba könnyebb vándorolni. Egy vaják meg még jól jöhet a csapatban. Vad és kihalt egy vidékez, hogyha nekünk ugrik egy rémsáska, vagy vízipoloska, vagy egy striga, még bajt csinálhat. Ha meg Gerált a közelben lesz, nem lesz baj, mert neki ez a szakja. De a sárkány az nem a szakja, igaz? Ismét nem erősítette meg, de nem is ellenkezett senki. Három csóka, uram, folytatta Boholt, és közben a törtnek adta a demizsont. Gerált tartart, és ez elég nekem biztosítéknak. Akkor meg kizavart Kaimán, kajmán. Darázs, csak nem kökörcsin! Kökörcsin, szólalt meg Járpen Zigrin, és a bártnak adta az üveget. Mindig ott bukkan fel, ahol valami érdekes történik, és mindenki tudja, hogy se nem zavar, se nem segít, meg a lépést se lassítja. Olyan, mint a kullancs a kutya farkán. Hát nem, fiúk! A fiúk, a szakállas és szögletes törpök úgy röhögtek, hogy rászkódott a szakálluk. Kökörcsin hátratolt a fején a kalapot, és belekortyolt a demizsomba. Hú, a mindenségit! Nyögött fel, ahogy levegő után kapkodott. Még a hangomat is elveszi. Miből főzték ezt? Skorpióból? Egy valami nem tetszik nekem, Gerált. Szólalt meg Darázs, amikor átvette a lantostól az üveget. Az, hogy ezt a varázslót a nyakunkra hoztad. Kezd itt már túl sok lenni a varázsló. Úgy van, vágott a szavába a törp. Jól mondja, darázs. Annyi szükségünk van erre a dorregarájra, mint nap a nyeregre. Egy ideje már megvan nekünk a magunk varázslója, a nemes jenefer. Foly, foly. Azám, mondta boholt, bikanyakát vakargatva amiről az imént csatolta le az acélszegecsekkel kivert bőr nyakörvet. Túl sok itt a varázsló, kérem alássan. Egészen pontosan, kettővel több, mint kéne. És túlságosan is ragaszkodnak a mi Niedamirunkhoz. Nézzétek csak meg, mi itt a csillagok alatt, a tűz körül, ők meg kérem alássan, a melegben, a királyi sátorban fondorkodnak, a ravasz rókák, Niedamir, a boszorkány, a varázsló meg Gillenstiern. Az a jenefer a legrosszabb. És megmondjam nektek, miben mesterkednek? Hogy hogyan járassák velünk a bolondját azon. Meg az őzhúst zabálják, vágott közbe komoran darázs. És mi mit eszünk? Mormotát. És mi a mormota kérdemén? Patkány az, semmi több. Akkor meg mit tettünk? Patkányt. Ugyan már, szólt Kajmán, nem sokára megpróbálhatjuk a sárkányfarkat. Semmi nincs olyan, mint a szénen sült sárkányfarok. Jennefer folytatta boholt. Egy utálatos, rosszmájú, nagypofájú nőszemény. Nem olyan, mint a te lányait, Bors, uram. Ezek csendesek és kedvesek. Ott, nézzétek, leültek a lovak mellé, élesítik a szabjájukat. Ost mikor elmentem mellettük, elviccelődtem. Azok meg rám mosolyogtak, kivillantották a kis fogacskáikat. Azám... Nekik lehet örülni, nem olyanok, mint a jenefert, az csak kombinál, meg kombinál. Én mondom nektek, figyelni kell, mert szar se lesz az egyességünkből. Miféle egyességből boholt? Mi lesz, járpen, elmondjuk a vajáknak? Nem látok okot az ellenkezőjére, felelte a tör. Elfogyott a pálinka, bökte közbe darázs, és fejjel lefelé fordította az üveget. Akkor hozzál! Te vagy a legfiatalabb, kérlek alássan. Az egyességet meg, Gerált, mi gondoltuk ki, mert nem vagyunk mise bérencek, se pedig valami fizetett apródok, és nem fog minket Niedamir azzal a sárkányra küldeni, hogy odadok pár aranyat a lábunk elé. Az igazság az, hogy mi elbánunk a sárkányjal Niedamir nélkül is. Niedamir viszont nem boldogul nélkülünk. Ebből aztán világosan következik, ki ér többet, meg hogy ki kellene, hogy nagyobb részt kapjon. Így hát becsületesen intézzük az ügyet. Aki maga megharcol, és a sárkányt leteríti, az kapja a kincsek felét. Amir születésére és címére való tekintettel így vagy úgy, de megkapja a negyedét. A többi meg, már ha segít, elosztja a maradék negyedet egyenlően egymás között. Mit gondolsz erről? És mit gondol erről, Amir? Nem mondott se igent, se nemet. De jobban teszi a senki házi, ha nem szegül ellen. Megmondtam, egy maga nem megy a sárkány elébe, muszáj neki a hozzáértőkre hagynia, vagyis hát miránk a martalócokra, meg járpenra és a fiúkra. Mi fogunk ott állni kartávra a sárkánytól, és senki más? A többi meg a varázslókkal együtt, már ha becsülettel segítenek, elosztja maga közt a kincs negyedét. És a varázslókon kívül kiket számítasz még a többiekhez? Érdeklődött kökörcsém. Egészen biztosan nem a regősöket, meg a versfaragókat, faragókat, röhögött fel Járpenzigrin. Azokat számítjuk, akik bárdal harcolnak, és nem lanttal. Aha, mondta három csóka, miközben a csillagos eget nézte. És mivel dolgozik kecskerágó, a varga, meg a bandája? Járpenzigrin a tábor tűzbe köpött, és morgott valamit törnyelven. A holopolei őrség ismeri ezeket a szaros hegyeket, ők lettek a vezetők, mondta halkan boholt. Ezért hát ők is igazságos részhez jutnak. A vargával azért némi kép más a helyzet. Tudjátok, nem lesz az jól, ha a bugrisok arra meggyőződése jutnak, hogyha megjelenik egy sárkánya környéken, a helyet, hogy szakemberért küldenének, alkalomattán az is elég, ha mérget adnak neki, Oszt lehet tovább früttyögtetni a lányokat a vetésbe. Ha elterjed ez a módi, tán még koldusbotra is jutunk, mi? Úgy tette hozzá járpen. Ezért aztán én mondom nektek, annak a vargának valami baja kell essen véletlen, mielőtt még az a kurafi a legendákba bekerül. Ha meg kell esnie, akkor meg is fog esni, mondta Kajmán nagy meggyőződéssel. Bézzátok csak ide! Kökörcsind meg, szólalt meg a több, kicifrázza a seggét a balladában, jól kinevetteti. Hogy a szégyen és gyalázat legyen a része, míg világ a világ. Egyről megfeledkeztetek, szólalt meg Gerált. Van itt egy valaki, aki beleköphet a levesetekbe. Aki nem fog belemenni semmiféle elosztásba és egyességbe. Deneszlei egyre gondolok. Beszéltetek vele? Miről? vicsorgott boholt, és dorongal megigazított egy hasábot a tűzrakásban. Ej kell, Gerált, nem lehet beszélni. Egyáltalán nem ért az üzlethez. Amikor megérkeztünk a táborotokhoz, mondta három csóka, találkoztunk vele. Teljes fegyverzetben térdelt a köveken, és az eget bámulta. Állandóan azt csinálja, válaszolta Darázs, meditál vagy, imákat mormol. Azt állítja, hogy így kell lennie, mert neki az istenek parancsolták meg, hogy az embereket a rostól megvédje. Nálunk, Krimfridben, morogta boholt, az ilyeneket az istálóban tartják, láncon, és ha adnak nekik egy darab szenet, csuda dolgokat festenek a falakra. De eleget plegykáltunk már itt a fele barátainkról, beszéljünk inkább az üzletről. A fény körébe egy alacsony, fiatal nő lépett be, hangtalanul. Fekete haját aranyháló szorított a hátra, gyakjuköpenybe burkolózott. – Mi bűzlik ennyire? – kérdezte Járpen Zigrin, aki úgy tett, mintha nem látná a nőt. – Csak nem kén. – Nem. Boholt oldalra nézett, és látványosan beleszippantott a levegőbe. – Ez Pézsma, vagy valami más kencefice? – Nem, ez talán… A törp elfintorodott. Áh, ez a kegyelmes jenefer kisasszony. Üdv, ődv. A varázslónő lassan körbenézett az összegyűlteken, csillogó szeme egy pillanatra megakadt a vajákon. Gerált könnyedén elmosolyodott. Megengeditek, hogy helyet foglaljak? De hát ez természetes nagysád, felelte boholt és felcsuklott. Üljön csak ide, a nyeregre. Emelt fel a segged kenet, és add át a nyerget a méltóságos varázslónőnek. Úgy hallom, az urak üzletről beszélnek. Jenefer leült, kinyújtva maga előtt fekete harisnyába bújtatott, kecses lábait. Nélkülem? Nem merészeltünk, válaszolta Járpen Zigrin, megzavarni egy ilyen fontos szemét. Te, Járpen! Jennefert a törp felé fordult és ráhunyorított. Inkább csak hallgass. Az első naptól kezdve következetesen levegőnek nézel, úgyhogy folytasd csak így tovább, ne zavartasd magad, mert hogy engem sem zavar. Hát maga meg miket nem mond, kisasszony, vigyorgott rá járpen megvillantva egyenetlen fogsorát. Fogókkal tépjenek meg, ha nem tartom jobbra, mint a levegőt. Példának okáért előfordul, hogy rontom a levegőt, amit magával szembe semmi esetre sem mernék elkövetni. A szakállas fiúk dörgő nevetésre bődültek, de azonnal elhallgattak a kékes lila derengés láttán, ami hirtelen körbevette a varázslónőt. Még egy szó, és csak a rontott levegő marad utánad, járpen, mondta Jenefer fémes csengésű hangon és egy fekete folt a fűben. Igaza van. Köszörülte meg Boholt a torkát, hogy megtörje a beállt csendet. Marad csöndben Zigrin. Meghallgatjuk, amit Jenefer kisasszony el akar nekünk mondani. Mégiscsak azt panaszolta fel, hogy nélküle beszélünk az üzletről. Ebből arra következtetek, hogy van számunkra valamiféle ajánlata. Hallgassuk meg kérlek Alássan, hogy miféle ajánlatoz. Már ha csak nem azt akarja ajánlani nekünk, hogy egymaga a varázslataival elintézi a sárkányt. Mert akkor? emelte fel a fejét Jenefer. Azt gondolod, hogy ez lehetetlen? Boholt. Még az is lehet, hogy lehetséges, de számunkra nem kifizetődő, mert akkor bizonyára a kincsek felét követelni. Legalább? felelte hidegen a varázslónő. Na, hát akkor maga is látja, hogy nincs ebben nekünk semmi üzlet. Mi, asszonyom, szegény harcosok vagyunk. Ha valaki elhalászza az orrunk elől a zsákmány, kopoghat a szemünk az éjségtől. Mi sóskával meg libaparéjjal élünk, csak napkor kerül néha mormota is az asztalra. Szúrta közbe járpen zigrin bánatos hangon. Forrásvizét isszuk, boholt húzott egyet a demizsomból, és kissé megrázkódott. Számunkra, jenefer kisasszony, nincs más megoldás. Vagy a préda, vagy megfagyni télen a cölöb mert a fogadók nem olcsók, se a sör tette hozzá a kajmán, se a parázna cafkák, merenged darázs. Ezért hát, emelte szemét az égre boholt, magunk fogjuk varázslatok és a segítségen nélkül megölni a sárkány. Ennyire biztos vagy ebben, ne feled boholt, hogy a lehetőségeknek is vannak határai. Lehet, hogy vannak, sosem találkoztam velük. Nem asszonyom, megismétlem, a sárkányt magunk öljük meg, mindenféle varázslat nélkül. Kivált kép, tette hozzá Járpen Zigrin, mert bizonyára a varázslatok lehetőségeinek is megvannak a maguk határai, amiket a magunkéval ellentétben nem ismerünk. Magad jöttél rá, kérdezte lassan Jenefer, vagy valaki elárulta neked. Csak nem a vaják jelenléte tisztes társaságotokban bátorított titeket efféle önhítségre? Nem. Felelte boholt, és Geráltra nézett, aki úgy tűnt, nyereggel a feje alatt szundít, lustán elnyújtózva a pokorócon. A vajáknak ehhez semmi köze. Figyeljen csak, jene fernagysád. Tettünk a királynak egy javaslatot, de nem tisztelt meg minket a válaszával. Mi türelmesek vagyunk. Reggelig várunk. Ha a király a szavát adja, együtt megyünk tovább. Ha nem, mi visszafordulunk. Mi is? hördült fel a tör. Nem lesz itt semmiféle alkudozás, folytatta boholt. Vagy erre, vagy a Ismételt el a szavainkat, Niedamírnak, Janefer kisasszony. És magának elmondom, ez az egyesség jó magának és, és is, és öregarájnak is, már ha egyáltalán meg tud állapodni vele. Nekünk, érti, nincs szükségünk a sárkánydögre, csak a farkát visszük. A többi meg a maguké, vegyék, oszt vigyék. Nem sajnáljuk maguktól se a fogakat, se az agyát, se semmit, ami kellhet maguknak a varázsoláshoz. Egyértelmű, tette hozzá járpen Zigrin kuncogva, a dög csak a maguké, ki, és senki el nem veszi maguktól, ha csak nem valami más keselyű. Jenefer felállt, és a vállára vetette a kabátot. Niedamír nem fog hajnalig várni, mondta élesen. Már most beleegyezik a feltételeitekbe. Csak hogy tudjátok, doregaráj és az én tanácsom ellenében. Niedamír sziszekte lassan boholt. Bölcsességet tanúsít, ami bámulatba ejtő egy ilyen fiatal király részéről, mert számomra Jenefer kisasszony, a bölcsességnek része többek között az a képesség is, hogy elengedjük a fülünk mellett az ostoba vagy őszintétlen tanácsot. Járpen Zigrin a szakállába horkantott. Máshogy fogtok csiripelni, tette a varázslónő csípőre a kezét, amikor a sárkány holnap összeszabdalt titeket, kiuggatt. És szilánkokra töri a lábatokat. A cipőmet fogjátok csókolgatni, és könyörögtök majd a segítségemért, mint mindig. Milyen jól ismerlek titeket, hogy mennyire jól ismerem én a fajtátokat, untig ismerem. Hátat fordított nekik, és eltűnt a szürkületben, anélkül, hogy egy szóval is elbúcsúzott volna. Az én időmben, mondta Járben Zigrin, a varázslók a tornyaikban ültek, tudós könyveket olvastak, meg az üstjeiket kavargatták fakanállal. Nem voltak lábalatt a harcosoknak, nem avatkoztak a mi dolgunkba, és nem is riszálták a hátsójukat a fiúk szeme láttára. Bár eme hátsó, őszintén szólva, épp kellemes, tette hozzá kökörcsin a lantját hangolva. Mi? Gerált? Gerált? Hé, hey, hova lett a vaják? Az meg mit érdekel téged? Morogta boholt, miközben fát dobott a tűzre. Elment. Talán a szükségét végzi, kérlek alássan. Az ő dolga. Az ám, hagyta rá a bád, és tenyérrel a húrokra csapott. Énekeljek nektek valamit? Hát énekelj a fenébe is, mondta járpen zigrin, és kiköpött. De nehogy azt hidd, Kör körcsén, hogy akár egy fityinget is adok a kornyikálásodért. Ez itt, öregem, nem királyi udvar. Az látszik, csóválta a fejét a trubadúr. Jenefer A nő megfordult, mintha meglepődött volna, pedig a vaják egy percig sem kételkedett abban, hogy már messziről hallotta a lépteit. A varázslónő a földre állította a kis fadézsát, felegyenesedett, és simította homlokából az arany hálócska alól kiszabadult, göndörfürtökben vállára omló haját. Gerált, mint mindig, csak két színt viselt, a saját színeit, a feketét és a fehéret. Ahogy a fekete volt, hosszú fekete szempillái csak találgatni engedték a mögöttük rejtőző szemek színét. Fekete volt a szoknyája fekete volt fehér szőr megalléros rövid kaftánja, fehér volt inge, amely a legvékonyabb lendszövetből készült. A nyakán fekete bársony szalagot hordott, amit gyémántokkal körbevart obszidián csillag díszített. Semmit sem változtál. Te sem. Görbült el a nő szája. De ez mindkét esetben egyformán természetes, vagy, ha úgy tetszik, egyformán természetellenes. Minden esetre felemlegetni, még ha nem is a legrosszabb módszer a beszélgetés megkezdésére, teljesen felesleges. Nem igaz? Igaz, bólintott a férfi, de közben félre nézett. Niedamér sátra és a királyi íjászok málháskocsik sötét árnyékával eltakart tábortűzének irányába. A távolabbi tábortűz felől kökölcsin zengő hangja szállt feléjük, aki az út felett a csillagok a ténekelte. Az egyik legjobban sikerült szerelmi balladáját. Akkor hát a bevezetőn már túl is estünk, mondta a varázslónő. Hallgatlak, hogyan tovább. Mint látod, jenefer, látom. Vágott közbe élesen, de nem értem. Minek jöttél ide, Gerált? Hiszen nem a sárkány miatt. Gondolom, ebben a tekintetben semmi sem változott. Nem, semmi sem változott akkor hát kérdem én, minek csatlakoztál hozzánk? Ha azt mondom neked, hogy miattad, elhiszed? A nő csendben figyelte a férfit, csillogó szemében bújkált valami, ami egyáltalán nem tetszett a vajáknak. Elhiszem. Miért is ne? Szólalt meg végül. A férfiak szeretnek találkozni a régi szeretőikkel, szeretik feleleveníteni a régi emlékeket, Szeretik elképzelni maguknak, hogy a valaha volt szerelmi szenvedély ad nekik valamiféle tartó, tulajdonjogot a partnerükre. Jó hatással van a közérzetükre. Te sem vagy kivétel. Mindenek ellenére. Mindenek ellenére? Mosolyodott el a férfi. Igazad van, Jenefer. A látványod kitűnő hatással van a közérzetemre. Más szóval, örülök, hogy látlak. Ez minden? Na, akkor mondjuk, hogy én is örülök. Most, hogy így kiörvendeztük magunkat, jó éjszakát kívánok! Mint láthatod, épp lefekvéshez készülődöm. Előtte szeretnék megmosakodni, és szokásom ehhez a tevékenységhez levetkőzni. Állj távolabb, kérlek, hogy udvariasan biztosíthasd a minimális tapintatot. Jen nyújtotta ki felé a kezét. Ne szólíts így! Sziszegte dühösen, miközben félre szökkent, és kék és vörös szikrák szikráztak fel a férfi felé nyújtott ujjaiból. Ha pedig hozzám érsz, kiégetem a szemedet, te semmire kellő. A vaják hátrább lépett. A varázslónő kissé megnyugodva ismét hátrasöpörte a haját, a homlokából, és csípőretett kézzel állt vele szemben. Mit hittél Gerált? hogy kedélyesen elcsevegünk, hogy felidézzük a régi időket, hogy a beszélgetést befejezendő együtt megyünk a szekérre, és szeretkezni fogunk a subákon. Csak úgy, az emlékezetünk felfrissítésére? Mi? Gerált, aki nem volt biztos abban, hogy a varázslónő mágiával olvasa gondolataiban, vagy kizárólag ügyesen találgat, hallgatott, és közben Sandán mosolygott. Ez a négy év megtette a magáit Gerált, Mostanra elmúlt csak, és kizárólag azért nem köptelek szembe, amikor ma találkoztunk. De ne tévesszen meg az udvariasságom. Jennefer hallgass! Többet adtam neked, mint bármelyik férfinak, te gazember. Magam sem tudom, miért éppen neked. Te meg... Nem, drágám. Én nem vagyok kurva, se valami erdőben meglesett elflány, akit aztán egy reggel csak úgy el lehet dobni. Elmenni, fel sem ébresztve, egy csokor ibolyát hagyva az asztalon. Akit nevetség tárgyává lehet tenni, figyelmeztetlek, ha akár csak egy szót is szólsz most, megbánod. Gerált egyetlen szót sem szólt, pontosan megérezve jeneferben forrongó dühöt. A varázslónő újra félre söpörte homlokából az engedetlen tincset, és a férfi szemébe nézett. Egészen közelről. Találkoztunk. Ez van, szólalt meg halkan a nő. Nem fogunk előadást rendezni mindenki előtt. Őrizzük meg a méltóságunkat. Tegyünk úgy, mintha kedves ismerősök volnánk, de ne kövess el hibát, Gerált. Közted és köztem már nincs semmi. Semmi, érted? És örülj, mert ez azt jelenti, hogy már elvetettem bizonyos terveket, amiket még nemrég veled kapcsolatban forgattam. De mindez egyáltalán nem azt jelenti, hogy megbocsátottam neked. Én soha nem bocsátok meg neked, vaják. Soha! Hirtelen sarkon fordult, megragadta a dézsát, és a vizet fröcskölve eltűnt a kocsik mögött. Gerát elhessegette a füle körül zümmögő szúnyogot, és lassan a tábor tűz felé indult, ahol épp tapsal jutalmazták kökörcsin előadását. Felnézett a fekete, fogazott ormok fölött húzódó gránit égboltra. Nevetni támad kedve. Nem tudta, miért. É, ott! Óvatosan! Figyeljetek oda! Kiabált boholt, ahogy hátrafordult a bakona menet felé, közelebb a sziklához. Figyeljetek oda! A kocsik kőről kőre zökkentve gördültek előre. A kocsisok átkozódtak, gyeplővel csapkodták a lovakat, és azt figyelték a nyerekből kihajolva idegesen, hogy a kerekek elég távol vannak-e a szoros falától, amely mellett a keskeny, egyenetlen út futott. Lent a szakadék mélyén fehér habot vetve zúgott, a sziklatömbök között a brá folyó. Gerált visszafogta a lovát a ritkás barna muhával, és sömörhöz hasonló fehér foltokkal borított sziklafalhoz simult. Hagyta, hogy a martalócok málhár szekere megelőzze. Az oszlop elejéről Darázs ügetett felé, aki a holopolei felderítőkkel együtt a menetet vezette. Jól van, kiáltotta, mozogjatok szaporában, odább tágasa! "Niedamir király és Gillenstiern mindketten lóháton néhány lovas íjász kíséretében beérték Geráltot. Mögöttük ott zörögtek a királyi tábor szekerei. Még hátrább gurult a törpök kocsija, amit a szünet nélkül üvöltöző, Járpen zigrin hajtott. Amikor Niedamir a fehérbundás vékonyka, szeplős kamasz elhaladt a vaják mellett, dőfös, bár szemmel láthatóan unott pillantást vetett feléje. Gillen Stiern kiegyenesedett, és megállította a lovát. Engedje meg vaják, uram! Szólalt meg parancsolóan! Hallgatom! Gerált megtaszította a sarkával a kancát, és lassan haladt a kancellár oldalán a tábor mögött. Csodálkozott, hogy Gillenstiern tekintélyes méretű bendője ellenére előnybe részesítette a nyerget a kocsiút kényelmeivel szemben. Tegnap Gillenstiern kissé meghúzta az aranyszegekkel kivett kantárszárat, és félrevetette válláról a türkiszkék kabátot. Tegnap azt mondta, magát nem érdekli a sárkány. Akkor mi érdekli magát, vaják uram? Mi végre tart velünk? Ez egy szabad ország, kancellár uram. Egyelőre. De ebben a menetben, Gerált uram, mindenkinek ismernie kell a maga helyét. És a szerepet, amit be kell töltenie, Niedamír király akaratának megfelelően. Felfogta ezt? Miről van szó, Gillenstien uram? Megmondom. Azt hallottam, hogy újabban nehéz szót érteni magukkal, vajákokkal. A lényeg az, hogyha mutatnak a vajáknak egy szörnyeteget, amit meg kéne ölni, a vaják a helyet, hogy fogná a kardját és levágná, elkezd meditálni, hogy vajon szabad-e ezt, hogy nem haladja-e meg a lehetőségek határait, hogy nem ellenkezik-e a törvényeikkel, és hogy a szörnyetek vajon valóban szörnyetege, mintha nem lenne első pillantásra nyilvánvaló. Nekem úgy tűnik, egész egyszerűen túl jól megy maguknak. Az én időmben a vajákok nem a pénztől bűzlöttek, hanem a kapcájuktól. Nem vitatkoztak, megölték, amit mondtak, mindegy volt nekik, hogy vérfarkas, sárkány vagy adószedő. Azt számított, hogy jól le legyen vágva. Mi? Gerált? Van számomra valamilyen megbízása? Gillenstiern kérdezte a vaják szárazon. Akkor mondja, miről van szó? Megfontoljuk. Ha meg nincsen, kár tépni a pofánkat. Nem igaz? Megbízás, sóhajtott a kancellár. Nem, nincsen. A sárkányról van szó, és világos, hogy ez meghaladja a lehetőséget, határait, vaják. Akkor már inkább a martalócok. Téged kizárólag figyelmeztetni akartalak. Óva inteni. A vajákok szeszélyét, ami abban áll, hogy a szörnyetegeket jókra és rosszakra osztják fel, Tolerálhatjuk ugyan, én és Niedamir király, de nem kívánunk hallani róla, még kevésbé végig, ahogy a gyakorlatban kalmazzák. Ne ártsa bele magát a király ügyeibe, vaják! És ne barátkozzon, doregarájjal! Nem szokásom varázslókkal barátkozni. Honnan ez a feltételezés? Doregaráj, felelte stírn, még a vajákokon is túltesz a szeszélyeiben. Nem áll meg ott, hogy jókra és rosszakra osztja fel a szörnyetegeket. Úgy gondolja, hogy jók azok egytől egyig. Kisé túl lő a célon. Kétségkívül, kívül, de csodálatra méltó makacsággal védelmezi a nézeteit. Igazán nem lepne meg, ha valami szerencsétlenség érni, És az, hogy különös társasággal csatlakozott hozzánk, nem vagyok doregarajtársa, sem pedig ő az enyém. Ne szakíts félbe! Különös ez a társaság. Egy vaják, akinek annyi a skrupulusa, mint bundában a bolha. Egy varázsló, aki druida badalságokat ismételget a természet egyensúlyáról. Bors három csóka, a hallgatag lovag, és kísérete Zerikániából. Ahol, mint az köztudott, áldozatokat mutatnak be egy sárkány képmásának, és ezek mind egyszerre csak csatlakoznak a vadászathoz. Különös, nem igaz? Legyen igaz, ha ezt teszi boldoggá. Akkor hát tudd, mondta a kancellár, hogy a tapasztalat azt mutatja a legrejtélyesebb problémákra, a legegyszerűbb a megoldás. Ne kényszeríts arra vaják, hogy alkalmazzam. Nem értem. Értette, érted. Köszönöm a beszélgetést, Gerált. Gerált megállt. Gillen meghajtotta a lovát, és a tábort beérve csatlakozott a királyhoz. Deneszlei elig haladt el a vaják mellett fegyverekkel, színezüst pajzsal és hatalmas kopjával megrakott hátaslovát vezetve. Világos bőrből készült tűzdelt kabátján ott maradt a páncélnyoma. Gerált üdvözlésre emelte kezét, de a kóborlovag félrefordította a fejét, összeszorította keskeny száját és megsarkantyúzta a lovat. Nem rajong érted, mondta Doregarai, ahogy a vajákhoz ügetett. Mi, Gerált? Szemmel láthatóan. Konkurencia, igaz? Mindketten hasonló foglalkozást űztök, csak adnyi, hogy Ájk idealista, te meg hivatásos vagy. Apró különbség, főleg azoknak, akiket megöltök. Ne hasonlíts engem Ejkhez, Doregarai. Az ördög tudja, kit sértesz ezzel az összevetéssel. Őt vagy engem, de ne hasonlíts össze. Ahogy akarod. Számomra, őszintén szólva, mindketten egyformán visszataszítóak vagytok. Köszönöm. Nincs mit. A varázsló megveregette járpen és törpjei kiabálásától riadt lovanyakát. Számomra vaják a gyilkosságot hivatásnak nevezni visszataszító, alantas és ostoba dolog. A világunk egyensúlyban van. Az ezen világot benépesítő bármelyik faj megsemmisítése, elpusztítása megbillenti ezt az egyensúlyt. Az egyensúly hiánya pedig közelebb visz a pusztuláshoz, az általunk ismert világpusztulásához, és a végéhez. Druida elmélet állapította meg Gerált. Ismerem. Egy vén hierofáns magyarázta el egyszer nekem még Ríviában. Két nappal azután, hogy beszélgettünk, Széttépték a patkányfajzatok. Semmi sem bizonyította, hogy az egyensúly megingott volna. A világ ismétlem nézett Doregaraj közönösen a vajákra. Egyensúlyban van. Természetes egyensúlyban. Minden fajnak megvannak a maga természetes ellenségei. Mindegyik természetes ellensége más fajoknak. Az emberekre ez épp úgy áll. Az ember természetes ellenségeinek a kiírtása, aminek magadat szentelted, és aminek az eredménye lassan kezd szemmel láthatóvá válni. A faj elkorcsosulásával fenyeget. Tudod mit, varázsló? válaszolt idegesen Gerát. Menj el egyszer egy anyához, akinek a gyerekét felzabálta egy baziliszkusz, és mondd meg neki, hogy örülnie kéne. Mert ennek köszönhetően az emberi faj megmenekült az elkorcsosulástól. Meglátod, mit felel erre. Kiváló érv vaják, szólalt meg Jenefer, aki hátulról közeledett feléjük termetes pejlován. Te meg, doregaráj, figyelj arra, miket hordasz össze. Nem szokásom eltitkolni a nézeteimet. Jennefer közéjük ügetett. A vaják észrevette, hogy a hajára borított aranyhálót egy feltekert fehér kendőből készült pánt váltotta fel. A lehető leggyorsabban kezd őket eltitkolni, doregáráj, mondta a nő. Különösen Niedamir és a martalócok előtt, akik már gyanítják, hogy szándékodban áll megakadályozni a sárkány elpusztítását. Amíg csak beszélsz, úgy fognak kezelni, mint egy veszélytelen bolondot. De ha mégis megpróbálnál valamihez fogni, a nyakadat törik, mire háromig számolnák. A varázsló megvetően és gúnyosan mosolygott. Azon kívül, folytatta Jenefer, ezeket a nézeteket hirdetve rontod szakmánk és hivatásunk tekintélyét. És mégis miképpen? Az elméleteidet alkalmazhatod bármilyen teremtményre és féregre, Doregarai, de nem a sárkányokra, mert a sárkányok az ember természetes, és legrosszabb ellenségei. És most nem az emberi faj elkorcsosulásáról van szó, hanem a túlélésről. Ahhoz, hogy fennmaradjon, le kell számolnia az ellenségeivel, azokkal, akik a fennmaradását megakadályozhatnák. A sárkányok nem ellenségei az embernek, szólt közbe Gerált. A varázslónő a vajákra nézett, és elmosolyodott, de csak az ajkával. Ebben a kérdésben felelte, hagyd ránk, emberekre, az ítélet hozatalt. Te, vaják, nem azért vagy, hogy ítéletet hoz, hanem hogy dolgozz. Mint egy előre beprogramozott akarat nélküli gólem? A hasonlat tőled származik, nem pedig tőlem, tette hozzá hűvösen a varázslónő. De mit mondjak? Találó. Jenefer, szólt doregaráj. A képzettségedhez és a korodhoz képest megdöbbentő badarságokat hordasz össze. Miért épp a sárkányok emelkedtek számodra az emberek legfőbb ellenségeivé? Miért nem más? Százszorta veszélyesebb teremtmények. Olyanok, amiknek a lelkén százszorta több áldozat szárad, mint a sárkányokért. Miért nem a hirikka, a villásfarkú, a mantikor, az amfipszbéna vagy a grifmadár? Miért nem a farkas? Megmondom neked miért. Az ember fölénye a többi rasszal és fajjal szemben, a harca az őt megillető helyért a természetben, az életteréért csak akkor járhat sikerrel, ha végleg felhagy a kóborlással, ha nem vándorol tovább egyik helyről a másikra táplálékot kutatva. A természet naptára szerint. Ellenkező esetben nem érhető el a szaporodás kellő üteme, ahhoz az embergyerek túlságosan sokáig képtelen az önállóságra. Csak a városfalak védelmében vagy egy erődben képes a nő megfelelő ütemben, vagyis évente szülni. A termékenység, doregeráj, maga a fejlődés, a túlélés és az uralom feltétele. És itt jutunk el a sárkányokhoz. Csak a sárkány az és egyetlen más szörnyetek sem, amely egy várost vagy erődöt veszélyeztethet. Ha nem írtanák ki a sárkányokat, az emberek biztonságot keresve szétszóródnának, ahelyett, hogy összetartanának, mert a sárkányok tüze a sűrűn beépített településeken kész lidérznyomás, Több száz áldozat, borzalmas pusztítás. Ezért kell a sárkányokat egytől egyik kiírtani, daregárály amikor doregaráj a nőre nézett, különös mosoly bujkált az ajkán. Tudod, Yennefer, nem szeretném megérni azt a percet, amikor megvalósul az eszmét az ember uralmáról, amikor a hozzát hasonlók megtalálják az őket megillető helyet a természetben. Szerencsére ez sosem fog bekövetkezni. Előbb mészárolják le és mérgezitek meg egymást, dögöltök meg vérhasban és tifuszban, mert a mocsok és a tetvek, nem pedig a sárkányok fenyegetik a ti csodálatos városaitokat, ahol az asszonyok évente szülnek ugyan, de tízből csak egy újszülött él tíz napnál tovább. Igen, jenefer, termékenység, termékenység, és ismét csak termékenység. Foglalkozz inkább, kedvesem, a gyerekszüléssel, az sokkal a természetesebb elfoglaltság számodra. Az majd kitölti az időt, amit jelenleg ostobaságok terméketlen kigondolására fecsérelsz. Visszlát! A varázsló megnógatta a lovát, és elvágtatott a menet élefelé. felé. Gerált, amint egy pillantást vetett Jenefer sápat, és dühös grimaszra torzult arcára, már előre sajnálni kezdte a férfit. Tudta, miről van szó. Jenefer, mint a varázslónök többsége, terméketlen volt. De, ahogyan kevés más varázslónő nő, szenvedett emiatt, és valósággal őrjöngve válaszolt ennek felemlegetésére. Doregaray minden bizonyjal tisztában volt ezzel, de valószínűleg nem tudta, milyen bosszú álló is a nő természete. – Keresi magának a bajt, – sziszekte a nő. – Ohó, meg is találja. – figyelmeztetleg Gerált. – Ne gondold, hogyha arra kerülne a sor, te pedig nem viselkedsz majd okosan, még téged foglak védeni. Nincs mitől tartanod, mosolyodott el a férfi. Mi, vagyis a vajákok és akarat nélküli gólemek, mindig racionálisan cselekszünk. Elvégre egyértelműen és világosan ki vannak jelölve a lehetőségek határai, amelyek között bozoghatunk. Na hát, na hát, nézzenek oda, pillantott rá jenefer, még mindig sápadtan. Úgy megsértődtél, mint valami kisasszonyka, akinek az erénye hiányát hányják a szemére. Vaják vagy, ezen nem változtathatsz. A te hivatásod, hagyd már ezt a hivatás dolgot jen, mert a rosszul lét kerülget tőle. Megmondtam, hogy ne szólíts így. A rosszul léteid pedig vajmi kevéssé érdekelnek, ahogyan a vajákok korlátozott érzelmi palettájáról származó bármely más reakcióid is. Ettől függetlenül megfigyelheted némelyiküket, ha nem szűnsz meg a magasztos küldetésekről és az emberek jólétéért folytatott harcról szóló történeteiddel boldogítani, és a sárkányokról, az emberi faj borzasztó ellenségeiről. Jobban értek hozzá. Igazán, Unyorgott a varázslónő, és mégis mit tudsz te, vaják? Ha más nem, azt... Gerált oda se figyelt a nyakában lógó medál heves figyelmeztető rándulásaira. Hogyha a sárkányoknak nem lennének kincses kamrái, az öreg ördögöt sem érdekelnék, a varázslókat pedig aztán végképp nem. Érdekes, hogy minden sárkányüldözéskor ott sündörög valami varázsló, akit szoros kapcsolatok fűznek az ötvösök céhéhez. Mint ahogy téged is. Aztán később, bár a piacot el kellene árasszák az égkövek, Valahogy sosem jutnak el odáig, és az áruk sem esik. Úgyhogy nem mesélj nekem a küldetésről és a faj fennmaradásáért folytatott háborúról. Túl jól és túl régen ismerlek. Túl régen, ismételte meg Jennifer, ajka ellenséges mosolyra görbült. Sajnos. De ne gondold, hogy jól, te szukafatja. A mindenségit, milyen bolond voltam. Á, az ördögbe veled! Rád se bírok nézni. ferrikkantott felágaskodott a pejjel, és előre vágtatott. A vaják visszatartotta a hátasát, és elengedte maga mellett a kiabáló, átkozódó, csontpikulán fütyörésző törpök kocsiját. Közöttük feküdt a zabbal teli zsákokon terpeszkedve kökörcsin, és a lantját pengette. – Hé! – kiabálta a bakon ülő járpen zigrin, és Jeneferre mutatott. Valami feketélik ott az úton, kíváncsi vagyok, mi lehet az, úgy fest, mint egy kanca. Úgy bizony, kiáltott vissza a kökörcsin, hátratolva a fején szilvakék kalapját. Kanca az, ráadásul paripa hátán lovagol, hallatlan. Járpen embereinek rázkódott a szakálla, ahogy kórusban röhögtek. Jenefer úgy tett, mintha nem hallaná. Gerált megállította a lovát, elengedte maga mellett Niedamir lovas íjászait. Mögöttük kisé lemaradva lassan haladt Bors, utána pedig a zerrikán lányok a menetloszlop hátvédjeként. Gerát megvárta, amíg beérik, és Bors lova oldalán vezette tovább a kancsáját. Így haladtak tovább csendben. Vaják, szólalt meg hirtelen három csóka, szeretnék feltenni neked egy kérdést. Tetszak. Miért nem fordulsz vissza? A vaják egy pillanatig csendben nézte a férfit. Valóban szeretnéd tudni? Szeretném, válaszolta három csóka, és közben a vaják felé fordította arcát. Azért megyek velük, mert egy akarat nélküli gólem vagyok, mert kóc vagyok, amit végig kerget a szél az országúton. Hová, mond csak, hová kellene mennem? És miért? Itt legalább olyanok gyűltek össze, akikkel van, miről beszélnem. Olyanok, akik nem hagyják félbe a beszélgetést, ha hozzájuk lépek. Olyanok, akik, ha nem is szeretnek, a szemembe mondják, nem pedig kövekkel dobálnak a kerítés túloldaláról. Ugyanazért megyek velük, amiért veled mentem a tutajosok fogadójába. Mert nekem mindegy. Nincs hely, ahová tarthatnék. Nincsen célom, amit ott találnék az út végén. Három csóka köhénytett. Minden út végén ott a cél. Mindenkinek van célja. Még neked is, bár neked úgy tűnik, hogy annyira más vagy. Most én teszek fel neked egy kérdést. Tetszak. Vár rád valami cél ennek az útnak a végén? Vár. Szerencsés ördög vagy. Ez nem szerencse kérdése, Gerált. Ez annak a kérdése, miben hiszel, és minek szenteled magad. Senki sem tudhatja ezt jobban egy vajáknál. Ma állandóan a hivatásról beszélnek nekem, sóhajtott Gerált. Niedamir küldetése az, hogy megszerezze Maleort. Deneslei küldetése az, hogy megvédelmezze az embereket a sárkányoktól. Doregaray úgy érzi, épp ennek az ellenkezőjére hivatott. Jenefer bizonyos változásoknak köszönhetően, melyeknek a szervezetét alávetették, nem teljesítheti be a hivatását, és ez szörnyen kínozza. Az ördögbe is csak a martalócok és a törpök nem éreznek magukban semmiféle elhivatottságot, egyszerűen csak jól meg akarják szedni magukat. Talán ezért vonzanak ennyire? Nem hozzájuk vonzódsz, Ríviai Gerált. Nem vagyok se süket, se vak. Nem az ő nevük hallatára nyúltál akkor az erszényedhez. De nekem úgy tűnik, szükségtelenül tűnik úgy, mondta szemtelenül a vaják. Bocsánatot kérek. Szükségtelenül kérsz bocsánatot. Visszafogták a lovukat, épp időben, mielőtt beleütköztek volna a káingorni íjászok hirtelen megtorpant oszlopába. Mi történt? Egyenesedett fel a kengyelben Gerált. Miért álltunk meg? Nem tudom. Bors hátra nézett, Vé a furcsán megnyúlt arccal gyorsan odavetett néhány szót. Előre ügetek, mondta a vaját, és megnézem. Maradj! Miért? Három csóka egy pillanatig hallgatott a földet nézve. Miért? ismételte Gerált. Menj, szólalt meg Bors, talán így lesz a jobb. Mi lesz jobb? Menj! A híd, amely a szakadék két szélét kötötte össze, erősnek tűnt. Vastag fenyőgerendákból építették, és egy négyszögletes pilléren nyugodott, amin hosszú habot vetve zúva tört meg a folyó. – Hé, darázs! – kiáltott boholt, ahogy a kocsit közelebb vezette. – Minek álltál meg? – Nekem kéne tudni, miféle híd ez. Miért kell arra mennünk? – kérdezte Gillenstiern, ahogy közelebb lépett. – Nincs ínyemre, hogy a szekerekkel felnyomakodjunk erre a rozoga kis hídra. – Hé, varga! – Miért vezetsz minket erre, és nem az úton? Hiszen megy az út tovább, nyugatnak. Holopole hős mérekeverője közelebb került, és levette bárány sapkáját. Hallatlanul mulatságosan festett, a szűrére csatolt, ódivatú félpáncélba öltözve, amit valószínűleg még zsámbok király uralkodása idején kalapáltak. Amarra rövidebb az út, kegyelmes uram, mondta nem is a kancellárnak, hanem közvetlenül Niedamírnak akinek az arc kifejezése még mindig egyenesen fájó unalomról árulkodott. Mert hogy? Vonta össze kérdőn a szemöldökét Gillen Stiern. még egy figyelmesebb pillantásra sem méltatta a vargát. Azok, felelte kecskerágó a táj fölé magasodó három csorba hegycsúcsra bökve, azok ott a Csiavá, Nagy Sivár meg a Pattanfog. Az út a régi erődromjai felé vezetett, és észak felől kerüli meg a siavát, a folyó forrásán túl, de a híddal le lehet az utat rövidíteni. A szoros mentén a hegyek között is se érünk, ha meg ott nem találunk sárkányomot, hát megyünk tovább keletnek, átvizsgáljuk a szurdokokat. Még annál is tovább keletre meg laposka kis havasok jönnek, onnan egyenes út visszakánygorba az uraságodnak a birtokaira. Te meg, kecskerágó, merre szedtél magadra ennyi okosat ezekről a hegyekről? Kérdezte Boholt, a kaptafa mellett? Nem, uram, itt legeltettem fiatal koromban a birkákat. És kibírja ez a híd? Boholt felállt a bakra, onnan nézett le a mélybe a tajtékzó folyóra. Ez a szakadék vagy negyven öl megvan. Kibírja, uram, honnan kerül egyáltalán híd ebbe a vadomba? Ezt a hidat, felelte kecskerágó, a trólok építették a régi időkben, aki csak ráhajtott annak szép kis summát kellett fizetnie. De mert hát kevesen jártak erre, a trólok is hamar inségre jutottak. Oszt a híd meg itt maradt. Ismétlem, szólt bosszusan Gillenstier, szekereink vannak, tele felszereléssel és takarmányjal. A járatlan úton megrekedhetünk. Nem lenne jobb az úton haladni? Lehet az úton is, vonta meg a vállát a varga, de akkor hosszabb az út. A király meg azt mondta, hogy sürgős neki a sárkány, hogy úgy várja, mint égtyúk a taplót. A taknyot, javította ki a kancellár. Legyen a taknyot, hagyta rá kecskerágó, de a híddal akkor is közelebb lesz. Na, akkor indulás, kecskerágó, döntötte elboholt. Menj előre, te meg a hadsereged. Nálunk van egy ilyen szokás. Azt engedjük előre, aki a legbátrabb. Egyszerre ne több, mint egy szekeret, figyelmeztette Gillenstien. Legyen! Boholt, rásuhintott a lovakra. A szekér tompán kopogott a híd gerendáin. Utánunk, darázs, figyelj, egyenesen állnak-e a kerekek! Gerált visszatartotta a lovát. Niedámér Bíbor aranykabátos íjászai ott tolongtak a híd főkörül és elállták az útját. A vaják kancája prüszkölt. Megremegett a föld. A hegyek megrázkódtak, a sziklafal csipkés szegélye hirtelen összemosódott az égbolttal, maga a fal pedig váratlanul tompa, érezhető dübörgést hallatott. Vinyázat! kiáltott fel boholt már a híd túloldaláról. Vigyázzatok ott! Az első, egyelőre apró kövek ott suhogtak és kopogtak körülöttük, a görcsösen rángatózó omladékban. Az út egy része Gerált szeme láttára vált feketén ásító és rémisztő gyorsasággal egyre növő hasadékká, aztán leszakadt és fülsüketítő robaljal a szakadékba zuhant. Lóra, kiáltotta gillenstien: kegyelmes uram, a túloldalra! Niedamir arcát a lovasörényébe fúrva, a hídra iramodott, mögötte ugratott gillenstien és az íjászok közül néhányan. A királyi társzekér csattogó griffes zászlajával, dübörögve rontott utánuk a rángatózó palánkokra. Ez lavina, el az útból, üvöltött Járpen Zigrin hátóról, miközben a lovak farát korbáccsal verve megelőzte Niedamir második kocsiját, és félrelökte az íjászokat. El az útból, vaják, el az útból! A törpök szekere mellett deneszlei ejk vágtatott el, egyenes háttal és mereven. Ha az arca nem lett volna holcsápat, és ajkait nem szorítja remegő grimaszba, az ember azt hihette volna, hogy a kóborlovag észre sem veszi az útra záporozó köveket és sziklákat. Hátúról az íjászok csoportjából valaki vadul kiáltozott. Lovak nyerítettek. Gerált megrántotta a gyeplőt, és megsarkantyúzta a lovát. Lába előtt dübörgött a föld a magasból zuhanó szikláktól. A törpök kocsija zajosan döcögött a köveken, közvetlenül a híd előtt felpattant, aztán nagy csattanással az oldalára borult, a törött tengelyre. A kereke megpattant a korláton, és lezuhant a mébe a tajtékzó habokba. A vaják kancája, akit összevagdaltak az éles sziklaszilánkok, most felágaskodott. Gerált le akart róla ugrani, de a csizmája csatja a kengyelbe. Oldalra zuhant az útra. A kanca felnyerített, és vágtatni kezdett. Egyenesen a szakadék felett táncoló híd irányába. Törpök rohantak át a hídon szitkozódva és üvöltve. Gyorsabban Gerált kiáválta a mögöttük futó kökörcsin hátrafordulva. – Ugorj fel, vaják! – kiáltotta a nyerekben hánykolódó do doregaráj aki alig tudta féken tartani lovát. Hátul, mögöttük az egész út a Niedamír szekereit szétzúzó, zuhanó sziklákverte porfelhőbe fulladt. A vaják belemélyeztette újjait a varázsló nyerge mögötti málhaszíjba, kiáltást hallott. Jenefer felborult a lovával együtt, de ellökte magát, el a vakon rukkapáló paták elől, és fejét a karjával eltakarva a földre zuhant. A vaják elengedte a nyerget, és a kőzi vatarba alámerülve, a lába alatt nyíló hasadékokat átugorva a nő felé iramodott. Jenefer, ahogy a férfi vállon ragadta, téltre emelkedett. Szeme tágra nyílt, a felhasadt szemöldökéből szivárgó vérpatak már a fülszimpályáig ért. Állj fel, Jen! Gerált, vigyáz! Egy hatalmas, lapos sziklatömb, ami dübörögve és az omladék falát csikorogva, súrolva csúszott lefelé, egyenesen feléjük tartott. Gerált elvágódott, testével takarva el a varázslónőt. Abban a pillanatban a tömb szétrobbant, milliónyi szilánkra hullva szét, ami rájuk zuhanva szúrtak, mint a darás fullánkja. Gyorsabban kiáltott a doregaráj. Táncoló lova hátáról, pálcája mozdulataival újabb és újabb az omladékból leváló sziklákat robbantott porrá. A hídra vaják. Jene újjait görbítve intett kezével, közben érthetetlenül felkiáltott. A kövek, amit elérték az egyszerre a fejük fölé magasodó kékes félgömböt, semmivé lettek akár a felhevült vaslemezre hulló vízcseppek. A hídra gerált, kiabálta a varázslónő, maradja közelemben. Eliramodtak doregáráj, és néhány lovát vesztett íjászt nyomában. A híd himbálózott és remegett, a gerendák minden irányba kilengtek, egyik korláttól a másikhoz hányva őket. Gyorsabban! A híd hirtelen átható recsenéssel megereszkedett, az a része, melyet már a hátuk mögött tudtak, leszakadt, és dübörögve a szakadékba zuhant a törpök kocsiával együtt, ami aztán a lovak tébolyult nyerítése közepette, darabokra zúzódott a köveken. Az a szakasz, ahol álltak, még bírta, de Gerált egyszerre csak észrevette, hogy immár felfelé rohannak a hirtelen, föléjük magasodó meredé felé. Jenefer zihálva káromkodott. A földre, Jen, kapaszkodj! A híd maradéka felcsikordult, megrecsent és megereszkedett akárcsak egy csúzda. Estükben ujjaikkal a gerendák közötti mélyedésekbe kapaszkodtak. Jenefer nem tudta magát megtartani, kislányosan felsikkantott és csúszni kezdett. Gerált egy kézzel megkapaszkodva előrántotta a tőrét, a pengét a gerendák közé döfte és két kézzel a markolatba kapaszkodott. Beleroppant a könyöke, ahogy jenefer az övébe és a hátán átvetett kardja markolatába fennakadva megrántotta. A híd újra megrecsent, és még jobban megereszkedett. Már-már függőlegesen állt. – Jen! – nyögte a vaják. – Csinálj valamit! A fenébe is! Használj egy igét! – Hogyan? – hallotta meg haragos, visszafojtott hördülését. – Hiszen lógók! – Ted szabadá az egyik kezed! – Nem tudom! – Hé! Hey, Kiáltotta a fentről kökörcsin. Bírjátok? Hé! Hey. Gerált nem tartotta célszerűnek, hogy válaszoljon. Adjatok kötelet! Kiabált torka szakadtából kökörcsin. Gyorsan a mindenségit! A trubadúr mellett megjelentek a martalócok, a törpök és gillenstírn. Gerált meghallotta a boholt halk szavait. Várj, te dalnok! A nő mindjárt leesik, akkor kihúzzuk a vajákot! A Gerált hátán tekergő jenefer felszisszent, mint egy vipera. A szíj fájdalmasan a férfi melkasába vágott. Jen, tudsz valami támaszt találni? A lábaddal? Tudsz csinálni valamit a lábaddal? Igen, nyögte a nő, kalimpálni. Gerált lenézett az éles sziklák között zúgó folyóra. A kövek között az örvényben a híd néhány gerendája, egy ló és egy kánygorn élénk színeibe pompázó holttest vergődött. A sziklákon túl a folyós maragzöld, tiszta vízű sodrában hatalmas pisztrángok orsószerű testét látta lustán úszni az áramlattal. Bírod még, igen, Még? Igen. Húzockodj feljebb. Támasztékot kell találnod. Nem. Tudok. Adjatok kötelet, kiabált a kökörcsén. Mi van? Elment az eszetek? Lezuhannak mindketten. Talán úgy a jó. Merengett el valahol hátul Gillenstien. A híd recsent egyet, és még jobban megsüllyedt. Gerált kezdte elveszíteni az érzést a tör markolatára szorult ujjaiban. Jen, fogd be, és nem ocorog Jen, ne szólíts, így! Bírod? Nem, felelte a nő hidegen. Már nem küzdött. Holt, tehetetlen teherként csüngött a férfi hátán. Jen, fogd be! Jen! Bocsáss meg! Nem! Soha! Valami lefelé kúszott a gerendákon, fürgén, mint egy kígyó. A hideg fénynyel derengő kötél, amely úgy hajlott és tekerget, mintha élne, mozgékony végével megérintette Gerált tarkóját, átcsúszott a hóna alatt, és laza csomóba tekeredett. Alatta a varázslónő nő mély levegőt véve felnyögött. A férfi biztos volt benne, hogy a nő elsírja magát. Tévedett. Figyelem, kiáltott a felettük kökörcsin. Kihúzunk benneteket. Kajmán, kenett, felvelük, húzzátok. Egy rántás, a megfeszülő kötél hideg, fullasztó szorítása. Jennefer nagyot sóhajtott. Megindultak felfelé, sebesen, Hasukkal súrolva az érdes gerendákat. Odafent Jenefer állt fel elsőnek. Az egész szekértáborból, mondta Gillenstén, egyetlen szekeret sikerült megmentenünk, királyom, nem számolva a martolócok kocsiját. Az osztagból hét íjász maradt. A szakadék túloldalán nincs többé út, csak görgeteg és sima sziklafal, ameddig látni engedi a kanyarulat. Nem tudhatjuk, megmenekült-e valaki azok közül, akik ott maradtak, amikor a híd összeomlott. Niedamír nem válaszolt. Neleszlei Eik kihúzta magát, és a király elé állt, rászegezve ragyogó, lázas tekintetét. Magunkra vontuk az Istenek haragját, szólalt meg égnek emelt kezekkel. Védkeztünk, Niedamír király. Szent hadjárat volt ez, hadjárat a gonosz ellen mert a sárkány maga a gonosz. Igen, minden sárkány maga a megtestesült gonosz. Én nem megyek el közönösen a gonosz mellett. Én eltiprom, elpusztítom. Úgy, ahogyan azt az Istenek és a Szentírás megparancsolják. Mit hord ez itt össze? ráncolta a homlokát, boholt. Nem tudom, felelte Gerált, miközben megigazította a kanca kötőfékét. Nem értettem belőle egy szót sem. Alkanott, szólt Kökörcsin. Próbálom megjegyezni, talán fel tudom majd használni, ha találok hozzá rímet. A szentírás azt mondja, harsogott most már javában eik, feljövé majd a mélységből a kígyó, a förtelmes sárkány, akinek hét feje és kilenc szarva van, és a hátán fog ülni a bíborba és skarlátba öltözött asszony, és annak a kezében aranyserleg lesz, és annak a homlokára lesz írva a jele a mindenféle legnagyobb paráznaságnak. Én ismerem, örült meg Kököcsin, ez Cília, a Sommerhalder bíró felesége. Maradj vesztek, költő uram, szólt rá Gillenstien. Maga meg, deneszleg lovagja, beszéljen világosabban, ha volna szíves. A gonoszsal szemben király, kiáltott Eich. Tiszta szívvel és lelkiismerettel kell harcba indulni, felemelt fejjel. És kit látunk itt? Törpöket, akik pogányok, a sötétség szülöttei, és meghajolnak a sötét hatalmak előtt. Szentségtörő varázslókat, akik isteni jogokat, erőt és előjogokat bitorolnak. Vajákot, aki undorító kocs átkozott a természettel ellenes lény. Csodálkoztok, hogy büntetés hult ránk. Niedamír király! Elértük a lehetőségeink határait, ne tegyük próbára az isteni kegyelmet. Felszólítalak, király, hogy tisztítsd meg seregeinket a szennytől, mielőtt rólam egy szót sem, vágott közbe szomorúan kököcsin Egyetlen szavacskasa a költökről, pedig úgy igyekszem. Gerált járpenzigrénre mosolygott, aki lassú mozdulatokkal simogatta az övébe tűzött bárt élét. A törp vidáman vigyorgott vissza rá. Jennefer tüntetőleg elfordult. Úgy tett, mintha az egészen a csípőjeig felszakadt szoknyája jobban aggasztaná, mint Eik szavai. Kissé eltúlozza Eik uram, vetette oda élesen, dragaráj, még akkor is, ha kétség kívül nemes szándék vezérelte. Teljességgel szükségtelennek érzem, hogy megosza velünk, mi a véleménye a varázslókról, a törpökről és a vajákokról. Bár úgy vélem, mindannyian hozzászoktunk már az efféle véleményekhez, sem nem illendőek, sem lovakhoz nem méltóak, egy uram. Azután meg különösen érthetetlen, hogy maga az, és senki más, aki odarohan és mágikus tündekötelet dob a halálos veszedelembe került vajáknak és varázslónőnek. Abból, amit beszél, az következik, hogy valójában azért kellett volna imádkoznia, hogy lezuhanjanak. Az ördögbe súgta kökörcsinnek Gerált. Hát ő adta azt a kötelet? Eik, nem dore gerai? Nem, rogta a bát, Eik volt, valóban ő. Gerált hitetlenül csóválta a fejét. Jenefer halkan káromkodott egyet, és felegyenesedett. esedett. lovag, mondta olyan mosolyjal, amit Gerálton kívül mindenki kedvesnek és jó indulatúnak találhatott. Hogy lehet ez? Szeny volnék, de mégis megmenti az életemet? Ön egy dáma, Jenefer, hajolt meg bereven a lovag. És az ön szépséges és őszinte arca azt engedi feltételeznem, hogy lemond még egyszer az átkozott tudományáról. Boholt felröhögött. Köszönöm önnek, lovag, felelte Jenefer szárazon. És Gerált a vaják is köszöni. Köszönd meg neki, Gerált. Inkább üssöm meg a guta, sóhajtott fel a vaják lefegyverző őszinteséggel. Mégis miért? Egy undorító korcs vagyok, és az ocsmány arcom a javulás reményére sem enged következtetni. Egy lovag, akarata ellenére húzott fel engem a szakadékból, kizárólag azért, mert görcsösen kapaszkodtam egy szépséges dámába. Ha magam lógtam volna, ejk a kisúját sem mozdította volna. Nem tévedek, igaz, lovag? Téved, Gerált uram, felelte nyugodtan a kóbor kóborlovak. Egyetlen szükséget szenvedőtől sem tagadom meg a segítséget. Még valaki olyantól sem, mint egy vaják. Köszönöm, meg, Gerált, és kérj bocsánatot, jelentette ki éles hangon a varázslónő. Ellenkező esetben azt bizonyítod, hogy legalábbis veled kapcsolatban teljesen igaza volt Eiknek. Képtelen vagy együtt élni az emberekkel, mert más vagy. Tévedés részt venned ebben a hadjáratban. Egy értelmetlen cél hajszolt ide. A legtöbb értelme annak lenne hát, ha útjaink elválnának. Azt gondolom, hogy ezt már magad is beláttad. Ha pedig mégsem, hát lásd be végre. Miféle célról beszél, asszonyom? Szólt közbe Gillenstien. A varázslónő visszanézett rá, de nem válaszolt. Kököcsén és sokat sokatmondóan összemosolyogtak, de úgy, hogy a varázslónő ne lássa. A vaják jenefer szemébe nézett. Jéghideg volt a pillantása. Elnézést kérek, és köszönöm, Denes lelovagja, hajtott fejet. Minden jelenlevőnek köszönöm. A gondolkodás nélkül nyújtott gyors segítséget. Ahogy ott lógtam, Hallottam, ahogyan egymás elébe vágva siettetek a segítségemre. Minden itt jelenlévőnek az elnézését kérem. Kivéve a nemes Jenefert, akinek csak köszönöm, de akitől semmit sem kérek. Bócsúzom. A szenny önszántából hagyja el ezt a társaságot, mert a szennynek elege van belőle. Viszlát, kökörcsin. Ugyan már Gerált kiabálta Boholt. Ne dúzzog, mint valami kislány, ne csinálj a bolhából elefántot. Az örtökbe ezzel a emberek! A szoros torka felől kecskerágó és néhány felderítésre küldött holopolei őr feléjük. Mi van, minek üvölt ez így? Kapta fel a fejét kajmán. Emberek, kegyelme, s urak, lihegte avarva. Nyögd már ki, ember! Mondta Gillenstien, ahogy aranyövébe akasztotta hüveik ujjait. Sárkány, amot, sárkány, hol? A szoroson túl, a síkságon, urak, ez Lóra, adta ki a parancsot Gillenstien. Kajmán, kiáltott Bohot. Kocsira, darázs, Lóra, és utánam. Szaporán, fiúk, bődült el járpen Zigrin, szaporán az anyátok szentségét. Hé, várjatok! körcsén vállára vetette a lantját. Gerált, vegyél fel a lovadra! Ugorj fel! A szoros, világos sziklák egyre ritkuló, szabálytalan íveit alkotó omladékába torkolt. Azon túl a lejtőn lassan ereszkedett egy füves, hepehupás legelő felé, melyet minden oldalról ezernyi hasadékkal tátongó mészkőfalak zártak körbe. A rétre három szűk kanyon egy-egy kiszáradt patak torkolata vezetett. Boholt, aki elsőként vágtatott a sziklatorlaszhoz, hirtelen visszarántotta a lovát, és felállt a kengyelben. Ó, a francba, mondta. Ó, a boldogságos francba. Ez. ez nem lehet. Micsoda? Kérdezte a mellé érkező doregarai. Mellett állt jenefer, aki a Martalócok kocsijáról ugrott le, most a sziklatömbnek támasztotta mellét, kinézett, aztán hátrébb lépett és megdörzsölte a szemét. Mi az? Mi van ott? Kiáltotta a gerált háta mögül, előrehajló kökörcsin. Mi az boholt? Ez a sárkány arany. Nem messzebb, mint száz lépésre a sziklaszoros torkától, amin áthaladtak, az északi kanyon felé vezető úton egy kis tojásdad alacsony dombon ült a teremtmény. Ott pihent, szabályos ívre hajlítva hosszú, kecses nyakát, Keskeny fejét boltozatos melkasára hajtva, és farkával fonva körbe kinyújtóztatott melső lábait. Ahogy ott ült ez a lény, volt benne a tartásában valami elmondhatatlanul kecses, valami macska szerű, valami, ami ellentmondott annak, hogy nyilvánvalóan a hüllőktől származott mert hogy a teremtményt éles rajzolatú, a világos sárga arany szemet sértő fényével ragyogó pikkelyek borították, mert a dombocskán ülő lény arany volt. Arany volt a földbe fúródó karmai hegyétől hosszú farka végéig, melyel könnyedén legyezgetett a dombot benövő bogáncs között. A teremtmény rájuk nézett óriási arany szemével, majd széttárt a széles arany denevérszárnyait, és így maradt mozdulatlanul, kikényszerítve csodálatukat. Aranysárkány, suttogta doregaráj, ez lehetetlen, egy élő legenda. A rohadt élet, hogy aranysárkányok nincsenek, jelentette ki kajmán és kiköpött. Tudom, mit beszélek. És akkor az ott micsoda, ami a dombon ül? kérdezte tárgyilagosan Kökörcsin. Valami átverés. Káprázat. Az ott nem káprázat, szólalt meg Jenefer. Az egy aranysárkány, mondta Gillenstien, a lehető legvalóságosabb aranysárkány. Aranysárkányok csak a legendákban léteznek. Hagyjátok abba, szakította őket félbe hirtelen boholt. Nincs miért felizgatni magunkat, még a hülye is látja, hogy az egy aranysárkány. És mégis kérdem én kegyelmeteket. Mi a különbség a között, hogy arany, kékes lila, fosbarna vagy kockás? Nagynak nem nagy, se perc alatt elintézzük. Darázs, kajmán, vakarjátok ki a kocsit a törmelékből, szedjétek elő a felszerelést. Érdekel is engem arany, nem arany. Van különbség, boholt, mondta Darázs. Méghozzá jelentős. Ez nem az a sárkány, amit követünk. Ez nem az, amelyiket megmérgeztek holopole alatt ami a barlangjában ül, az ércen, meg az ékszerel. Ez itt viszont csak a valagán ül. Akkor meg mi a bánatnak kellene nekünk? Ez a sárkány arany kenet, hördült fel járpen Zigrin. Láttál már ilyet valaha? Nem érted. A bőréért többet kapunk, mint amennyit egy szokásos kincses kamrából kicsikarhattunk volna. És még csak el sem rontaná a drága kőpiacot, tette hozzá randán mosolyogva jenefert. Járpennek igaza van. A megállapodás továbbra is áll. Osztozkodni van min, hát nem? Hé, hey, boholt! Kiáltott le kajmán a szekérről, miközben nagy lármával keresgélt a felszerelésben. Mit rakunk fel magunkra meg a lovakra? Mit okáthat ez az aranyféreg tüze, savad, gőzt? A fene se tudja, kérlek alássan. Jött zavarba boholt. Hé, hey, varázslók! Az aranysárkányról szóló legendák megmondják, hogyan kell ezeket megölni. Hogyan kell megölni? Egyszerűen, kiáltott fel hirtelen kecskerágó. Nincs ezen mit meditálni. Valami állatot adjatok gyorsan. Kitömjük valami vérgezővel, és dobjuk a hüllőnek, Had dögöljön meg. Doregarai sandán nézett a vargára. Boholt kiköpött, kökörcsin arcán undorral félrefordult, Jár Penzigrin, az oldalát fogva, kélyesen röhögött. – Mit néztek így? – kérdezte Kecskerágó. – Lássunk munkához, el kell dönteni, mivel tömjük ki a dögöt, hogy a féreg minél előbb elpusztuljon. Valami olyannak kell lennie, ami borzasztóan mérgező, ami mérges vagy roadt. Aha, szólalt meg a tört még mindig nevetve. Valami, ami mérgező, mocskos és bűzlik. – Tudod mit, Kecskerágó? Úgy tűnik, te leszel az. Mi? Egy szart! Takarodj el innen, te csizma szomorító, a szemem eléne kerülj! Doregaráj, uram! Szólt boholt a varázslóhoz lépve. Tegye hasznossá magát! Emlékezzem vissza a mondókára és legendákra. Mit tud az aranysárkányokról? A varázsló elmosolyodott, és kevésen kihúzta magát. Azt kérdezed, mit tudok az aranysárkányokról? Keveset, de épp eleget. Akkor hallgatjuk! Hát hallgassatok, és hallgassatok figyelmesen! Amott előttünk egy aranysárkány ül, élő legenda, talán az utolsó, az egyetlen ilyen teremtmény, amely megmenekült a gyilkos dühötöktől. Nem ölünk legendákat. Én, Doregaráj, nem engedem, hogy hozzá nyúljatok ahhoz a sárkányhoz. Megértettetek? Mehettek csomagolni, kössétek fel a málhátokat, és menjetek haza! Gerált meg volt róla győződve, hogy hangzavar fog kitörni. Tévedett. Kegyelmes varázsló, törte meg a csendet Gillenstiern hangja. Vigyázzon már arra, kivel és hogyan beszél. Niedamír király megparancsolhatja magának, Doregarálynak, hogy kösse fel a málhát és takarodjon a fenébe. De nem fordítva, világos ez? Nem, felelte büszkén a varázsló. Nem az, mert én Doregarály mester vagyok, és nem fog nekem parancsolgatni olyan, akinek a királysága egész területét belátni, egy nyomorult, mocskos, szaros kis erőd cölöp falán állva. Tisztában van vele, Gillenstien uram, hogy ha csak kiejtek egy igét és teszek egy kézmozdulatot, maga tehénlepényé változik, a kiskorú királya meg valami elmondhatatlanul szörnyűbbé? Világos ez? Gillenstien nem tudott válaszolni mert Boholt odalépett Doregárájhoz, megragadta a vállát, és magához fordította. Kajmán és Darás komoran hallgatva léptek elő Boholt háta mögül. Hallgasson ide, mágus uram, mondta halkan a hatalmas martalóc, mielőtt elkezdené megtenni azokat a kézmozdulatait, hallgasson ide. Hosszasan magyarázhatnám, kérem alássan, mit csinálok én a parancsaiddal, a legendáiddal és az ostoba fecsegéseddel, de nincs kedvem. Úgyhogy legyen neked elég ez válaszképpen. Boholt krákogott egyet, az orrába dugta az ujját, és közelről rátúrházott a varázsló cipőjének az orrára. Noregarai elsápadt, de megsem mozdult. Látta, ahogy a többiek is a láncos csatacsillagot, melynek könnyékig hosszú markolatát, kajmán tartotta mélyen leengedett kezében. Tudta, ahogy a többiek is, hogy az idő, ami egy ige kimondásához szükséges, összehasonlíthatatlanul hosszabb annál az időnél, ami kajmánnak kell majd ahhoz, hogy darabokra zúzza a koponyáját. Na, mondta Boholt. Akkor most tessék udvariasan félrehúzódni, kérem Alással, és ha még egyszer eszedbe jutna kinyitni a pofádat, tömd be gyorsan egy fű csomóval, mert ha még egyszer meghallom a nyekergésedet, azt megemlegeted. Poholt megfordult, és megdörzsölte a kezét. Na akkor, kajmán, darázs munkára, mert még a végén megszökik itt nekünk a féreg. Nem úgy fest, mint akinek a szándékában áll megszökni, mondta Kökörcsin az előttük elterülő rétet figyelve. Nézzetek csak rá! A dombon ülő arany sárkány ásított egyet. Felemelte fejét, megmozgatta a szárnyait, és farkával a földre csapott. Niedamír király és ti, lovagok! Bődült fel, részkürtként hangzó kiáltása. Villentreten mert vagyok, a sárkány! Úgy látom, nem tartóztatta fel mindannyiótokat a lavina, melyet kérkedés nélkül mondom, én magam zúdítottam a nyakatokba. Eljutottatok egészen idáig. Mint tudjátok, ebből a völgyből csak három út vezet ki. Keletre holopole felé, és nyugatra Kaingon irányába. És ezekből az utakból kell választanotok. Az északi úton, urak, nem indulhattok el, mert én, mert megtiltom nektek. Ha azonban valamelyik őtük nem óhatja a tiltásomat tiszteletben tartani, ezennel harcba hívom, tisztességes, lovagi párviadalra, konvencionális fegyverrel, varázslatok nélkül, tűzokádás nélkül. A harc valamelyik fél teljes, feltétel nélküli megadásáig tart. A választ heroldotok által várom, ahogyan a szokás diktálja. Mindannyian tátott szájjal álltak. – Ez beszél, – sziszekte boholt. – Hallatlan. – Ráadásul szörnyen okosan, – mondta Járpen Zigrin. – Tudja valaki, mit jelent az a konvencionális fegyver? – Szokványos, nem mágikus. – válaszolta Jenefer a szemöldökét ráncolva. – De engem valami más gondolkodtatott el. – Akinek villást nyelve van, nem képes tagoltan beszélni. Ez a rohadék telepátiát használ. Vigyázzatok, mindkét irányba működik. Olvasni tud a gondolataitokban. Mi az? Ennek teljesen elment az esze, vagy mi? Idegesítette fel magát Daráskenet. Tisztességes párvi adal. Egy ostoba féreggel? Még ilyet. Csapatosan megyünk neki. Egységben az erő? Nem. Körbenéztek. Deneslei ejk, immár a lován ült, teljes fegyverzetben, a kengyel mellé tűzött kopjával lényegesen jobban festett, mint gyalogosan. Sisakja felhajtott rostéja alatt lázasan izzott a tekintete. Fehér arca sápat volt. Nem, Kenet uram, ismételte meg a lovag, csak a holtestemen keresztül. Nem engedem, hogy a jelenlétemben meggyalázzák a lovagi becsületet. Aki megmerészeli szegni a lovagi párviadal törvényeit, Eik egyre hangosabban beszélt, felindult hangja, megbicsaklott, és az izgatottságtól remegett. Aki megsérti a becsületet, megsért engem is, és annak a vére, vagy a magamé, kiontatik eme meggyötört földre. A bestia párviadalt követel? Jól van hát. Hirdesse hát ki a herold a nevem, döntsön hát az Istenek ítélete. A sárkányjal az agyarak és karbok ereje, és a pokoligonosság, de velem... Mit csaddak, retén, morogta Járpen Zigrin. Velem a becsület, velem a hit, velem a szüzek, kicsordult könnye, akiket ez a férek. Fejezd be, ejk, mert elhányom magam, üvöltött ráboholt. Előre a mezőre, menj neki a sárkánynak a helyet, hogy itt fecseksz. Ej, boholt, várjál, szólalt meg hirtelen a törp a szakállát cibálva. Megfeledkeztél a szerződésről. Ha ejk leteríti a hüllőt, övé a fele. Eik semmit sem fogad el! Vicsorította ki, fogait boholt. Ismerem, neki elég ha ír róla egy dalt kökörcsin. Csendet! Szólt Gillenstiern. Lejen hát így. A sárkány ellen a becsületes kóbor lovag áll ki, deneslei ejk, aki Kain gorn színeiben harcol, mint Niedamir király kopjája és kardja. Ez a király döntése. Na, ezt megkaptuk! Csikorgatta a fogát Zigrin. Niedamir kopjája és kardja. Elintézett minket a kis kiskirály. És most mi lesz? Semmi, köpött kiboholt. Csak nem szeretnél újat húzni kell, Járpen. Hülyeségeket beszél, de ha már felmászott a lóra és felizgatta magát, akkor jobb az útjából félreállni. Menjen csak a fene vigye és intézze el a sárkányt. Aztán meglátjuk. Ki lesz a herold? kérdezte kökörcsin. A sárkány heroldot akart. Esetleg én? Nem. Itt nem dalokat kell énekelni, kökörcsin. Ráncolta Boholt a homlokát. Legyen a herold, Járpen Zigrin. a hangja van, mint egy bikának. Rendben, mi az nekem? mondta Járpen. Adjátok ide a címeres zászlót, hogy minden úgy legyen, ahogy kell. Csak illedelmesen beszélj, törp uram. És úrhoz illően emlékeztette Gillenstiern. – Ne tanítson engem beszélni! – düllesztette ki büszkén hasát a törp. – Én már akkor követségbe jártam, amikor maga még kummának mondta a krumplit, és zümmének a legyet. A sárkány továbbra is farkával vidáman integetve nyugodtan ült a dombom. A törp felmászott a legmagasabb sziklára, megköszörülte a torkát és kiköpött. – Hé, te ott! – kiabált a csípőretet kézzel. – Te kibaszott sárkány! – Hallgasd, mit mond neked a herold, vagyis, hogy én. Elsőként deneslei ejk, a kerge lovak kapja el tisztelettel a töködet. A kopjáját meg a bendődbe bedöfi, szent szokás szerint, a te pusztolásodra és a szegény szüzek és Niedamír király boldogságára. A harc tisztességes kell legyen, és törvény szerinti tüzet okádni nem megengedett, s csak is konvencionálisan verheti egyik a másikat, ameddig ama másik a lelkét ki nem leheli, vagy meg nem hal. Amit őszinte szívvel és lélekkel kívánunk neked. Megértetted, sárkány? A sárkány ásított, meglengedte szárnyát, aztán a földre huppanva gyorsan lemászott a kis dombról a sík területre. Megértettem, Jámbor Herold, kiáltott vissza. Akkor hát lépjen a harctérre a nemes Deneslei-ejk. Készen állok. Micsoda barmok! Boholt kiköpött, és komor tekintettel követte Eiket, aki lépésben poroskált át a szikla torlaszon. Átkozott nevetséges. Fogd be a bagólesőt Boholt! Kiáltott oda a kezét dörzsölve kökörcsin. Nézd, ejk rohamra készül! A mindenségit! Milyen szép ballada lesz ez! Hurrá! Éljen, Eik! Kiáltott valaki Niedamir íjásai közül. Én meg tette hozzá komoran kecskerágó, én azért csak a biztonság kedvéért kitömném kénnel. Eik immár a harcmezőn felemelt kopjával szalutált a sárkánynak, lecsapta a sisakrostéját és megsarkantyúzta a lovat. Na-na, mondta a törk, lehet, hogy hülye, de támadni azt tényleg tud. Nézzétek csak! Eik előrehajolt, megtámasztotta magát a nyerekben és teljes vágtában eresztette a kopját lejjebb. A sárkány Gerált várakozásaival ellentétben nem ugrott el, nem fordult félre, hanem a földhöz lapulva egyenesen a támadó lovak felé iramodott. Vágd le, vágd le, Eik! üvöltött Járpen. Eik bár hajtotta a vágta, nem szemből vaktában támadt. Az utolsó pillanatban a ló feje fölött vetve át kopjáját ügyesen irányt változtatott. Ahogy a sárkány mellett elhaladt, a kengyelben felállva teljes erejéből ellökte. Egytől egyig mind felkiáltottak. Gerált nem csatlakozott a kórushoz. A sárkány egy finom, könnyed, kecses fordulattal került el a támadást. villámgyorsan, de lágyan, amúgy macskásan, élő aranyszalagként tekeredve, mancsával a ló alá kapott. A ló felvisított, magasra dobta a farát, a lovag megingott a nyerekben, de nem engedte el a kopját. Abban a pillanatban, amikor a ló orra már-már a földet érte, a sárkány mancsa egy erős rántásával lesöpörte elket a nyerekből. Mindannyian látták a felröppenő, forgó páncéllemezeket, mindannyian hallották a csörömpölést és a puffanást, amivel a lovag a földre érkezett. A sárkány leülve mancsával a lóra tiport, és lejjebb hajtotta fogakkal teli száját. A ló élesen felvisított, megrándult, aztán elhallgatott. A beálló csendben mindannyian hallották villentreten mert sárkány mély hangját. A vitéz deneslei ejket elvihetik a térről, nem képes a küzdelmet folytatni. Kérem a következőt. Ó, bazd meg, törte meg járpenzigrin a beálló csendet. Mindkét lába, mondta Jenefer, miközben kezét a lenkendőbe törölte, és valami lehet a gerincével is. Úgy a hátán a páncél, mintha a pörőjel kapott volna egyet. A lába az meg a saját kopjája miatt. Nem ül egy hamar lóra, ha egyáltalán felül még valaha. Szakmai kockázat, mormolta Gerált. A varázslónő a homlokát ráncolta. Ez minden, amit hozzá tudsz fűzni? Mégis mit szeretnél még hallani, Jenefer? Az a sárkány hihetetlenül gyors. Túlságosan gyors, hogy egy ember megküzdhessen vele. Értem. Nem, jön. Én nem. Elvek? Mosolygott rá Rosszmájúan a varázslónő. Vagy a közönséges a legközönségesebb félelem? Ez az egyetlen emberi érzés, amit nem írtottak ki belőled? Egyik is, másik is. Hagyta rá a vaják szenftelenül. Mi a különbség? Hát ez az. Lépett közelebb Jenefer. Semmi. Az elveket meg lehet szegni. A félelmet le lehet győzni. Öld meg azt a sárkány Gerált. Értem. Érted? Értem. Akarom azt a sárkányt. Az egészet. Csak magamnak akarom. Használj átkokat és öld meg magad. Nem. Te öld meg. Én pedig visszatartom a varázslatokkal, a martalócokat, meg a többieket, hogy ne zavarjanak. Jenefer, lesz, aki ott marad. És ez téged mióta zavar? Te csak törődj a sárkányjal, az emberekkel majd én foglalkozom. Jenefer, felelte a vaják szárazon, képtelen vagyok felfogni. Minek neked az a sárkány? Ennyire megszédítene a pikkeljei sárgasága? Elvégre nem gyötör a pénztelenség... Számtalan megélhetési forrásod van, ismerik a neved. Akkor meg miről van szó? De szépen kérlek, a hivatást ne hozd szóba. Jenefer hallgatott, végül savanyú arccal nagyot rúgott egy fűben heverőkőbe. Van valaki, aki segíteni tudna nekem. Állítólag tudod, miről beszélek. Állítólag nem visszafordíthatatlan. Van rá esély. Még lehetne. Értesz? Értelek. Bonyolult operáció és költséges, de ezért az arany sárkányért cserébe gerált, a vaják hallgatott. Amikor ott logtunk a hídon, szólalt meg a varázslónő, valamit kértél tőlem, teljesítem a kívánságodat, mindenek ellenére. A vaják szomorúan elmosolyodott. Mutató ujjával megérintette Jenefel nyakán az obszidián csillagot. Túl késő jen, már nem lógunk ott, már nem érdekel, mindenek ellenére. A férfi a legrosszabbra számított tűzviharra, villámokra, arculcsapásra, szidalmakra, átkokra. Csodálkozott, mikor nem látott mást, csak hogy a nő próbálja remegő ajkát megfékezni. Jennefer lassan elfordult. Gerelt megbánta a szavait. Megbánta az érzést, amely e szavakat szülte. A lehetőségek határa, amint átlépte, elpattant, akár a landhúrja. Ahogy kökörcsinre pillantott, látta, ahogy a trubadur gyorsan félrefordítja a fejét, kerülve a tekintetét. Na, akkor a lovagi becsület miatt már nem kell fájjon a fejünk, kérem a lássam kiáltott a boholt. Immár fegyverzetben állt Niedamir előtt, aki még mindig ugyanazzal az unott arckifejezéssel ült a sziklán. A lovagi becsület amot fekszik, és halkan nyögdécsel. Rossz ötlet volt Gillenstien uram, a maguk lovagjaként és vazalusaként ráengedni Eiket. Nem akarok én újra mutogatni, de tudom, kinek köszönheti Eik a törött csülkeit. Azám csak ugyan. Egy csapásra két ügyet is levettek a vállunkról. Egy holdkórost, aki őrülten szerette volna feléleszteni a legendát arról, ahogy a hős lovak párbajban győzi le a sárkány. Meg egy szélhámost, aki hasznot akart belőle húzni. Tudja maga, kiről beszélek, Gillenstein, nem igaz? Na akkor jó, most mi következünk. A sárkány most már a miénk. Most mi, a martalócok, elintézzük ezt a sárkányt. De a magunk kontójára. És a szerződés boholt, vetette oda kelletlenül a kancellár. Mi van a szerződéssel? Szarok a szerződésre. Ez hallatlan. Ez felségsértés. Toppantott Gillenstien a lábával. Niedamír király! Mi a király? Üvöltött vissza boholt, hatalmas kétkezes kardjára támaszkodva. Ne talán a király saját maga. Egyes egyedül akarna neki menni a sárkánynak. Vagy talán maga az ő hűséges kancellárja préselni a potrohát páncélba, és állna ki a harc mezőre. Miért is ne, csak tessék, mi kiváljuk a sorunkat, kérem alássan. Meg volt az esélye, Gillenstien, hogy egyik levágja a sárkányt, és vihette volna az egészet, nekünk meg nem maradt volna semmi, egyetlen aranypikkely sem a hátáról. De most már túl késő, Lássa be, nincs már senki, aki kánygór színeiben kiállna. Nem talál még egy akkora barmot, mint eik. Nem igaz. Kecske rágó a varga a király elé magát, aki még mindig azzal volt elfoglalva, hogy egy csak számára ismerős pontot méregetett a horizonton. Király uram, csak egy kevéskét várjon, hadd vonuljanak be a mieink holokoléből. csak rájuk kell nézni, Köpjön a tudálékos nemesekre, kergesse őket el, meglássa, ki a bátor igazán, akinek nem a szája jár, hanem a keze. Fogd be a pofád, szólt oda boholt nyugodtan, miközben egy apró rozsdafoltot törölt lemelvértjéről. Fogd be a pofád, te surmón, mert ha nem, én úgy befogom neked, hogy a fogaid a torkodban kötnek ki. Kecskerágó, amint meglátta a közeledő kenetet és kajmánt, gyorsan hátrálni kezdett, és elbújt a holopolei őrök között. – Király! – kiáltott Gillenstil. – Király, mit parancsolsz? Néed arcáról hirtelen eltűnt az unalom. Az ifjú uralkodó összeráncolt a szeplős orrát, és felállt. – Mit parancsolok? – felelte vékony hangon. Végre megkérdezted Gillenstien. Ahelyett, hogy helyettem döntenél, és helyettem, és az én nevemben nyilatkoznál. Nagyon örülök. És maradjon is így, Gillenstien. Ettől a perctől kezdve hallgatni fogsz, és teljesíted a parancsokat. Itt az első közülük. Szedd össze az embereket, utasítsd őket, hogy fektessék kocsira deneslei ejket. Visszatérünk Kánygornba. Uram, egy szót se, Gillenstien. Jenefer kisasszony, nemes urak, búcsúzom. Elvesztegettem némi időt ezzel a hadjárattal, de sokat nyertem is, sokat tanultam. Köszönöm a szavaikat, Jenefer kisasszony, Doregaráj uram, Boholt uram, és köszönöm a hallgatást, Gerált uram. Királyom, szólt Gillenstien. Miért? A sárkány már itt van, épp itt, csak ki kell nyújtania érte a kezét királyom az álmai, álmaim, ismételte gondolataiba mélyedve Niedamir, nekem még nincsenek, és ha itt maradok, lehet már soha nem is lesznek. És leóre, és a herceg kisasszony keze, a hadonászó kancellár nem adta fel, és a trón, királyom a népük elismer, szarok a népükre, ahogy Boholt Uram mondaná, nevetett fel Niedamir. Maleore trónja így is az enyém, mert van káingorban háromszáz páncélosom és másfél ezer gyalogosom az ő ezer szaros tárcsásukkal szemben. Elismerni meg így is elismernek. Addig fogom akasztani, felnégyelni és lovakkal vonszoltatni őket, amíg elismernek. A herceg kisasszonyuk meg egy hájas tehén és köpök a kezére. Nekem csak a farára van szükségem. Hadd szűjön örököst, utána meg úgyis megmérgezem. Kecskerágó mester módszerével. Elég a fecsegésből, Gillenstien. Lásd neki a parancsok teljesítésének, amiket kaptál. Valóban, súgta kökölcsin Geráltnak, sokat tanult. Sokat. Hagyta rá Gerát, és a dombra nézett, ahol az aranysárkány háromszögletű fejét leengedve villás, skarlátszín nyelvével nyalogatott valamit ami ott csücsült a földön mellette. De nem szeretnék az alatvalója lenni, Kökörcsin. És mit gondolsz, most mi lesz? A nyugodtan az apró szürkés zöld lényre nézett, amely ott csapdosott de szárnyacskáival a fölé hajló sárkány aranykarmai mellett. És te mit szólsz ehhez az egészhez, Kökörcsin? Mit gondolsz erről? És mégis mit számít, hogy én mit gondolok? Én költő vagyok, Gerált. Hát van az én véleményemnek bármi jelentősége? Van. Na, akkor elmondom neked. Engem, Gerált, ha csak meglátok valami csúszómászót, egy kígyót, mondjuk, vagy valami más gyíkfélét kiráz a hideg, annyira undorodom, és félek attól az ocsmányságtól. De ez a sárkány, na, ez, ez szép, Gerált. Köszönöm, kökörcsén. Mit? Gerált elfordította a fejét, lassú mozdulattal a melkasát keresztező szíj csatjához nyúlt, két lyukkal rövidebbre vette. Jobb kezét felemelve ellenőrizte, hogy a kard markolata megfelelő helyzetben van-e. A költő tágra nyílt szemmel bámulta. Gerált, te meg akarod? Igen, felelte nyugodtan a vaják. A lehetőségeknek megvan a határa. Elegem van ebből az egészből. Niedamirral tartasz, vagy maradsz, kökörcsin. A trubadur lehajolt, óvatosan, és nagy gonddal egy kő alá fektette a lantját, aztán felegyenesedett. Maradok. Hogy is mondtad? A lehetőségek határa? Lefoglalom ezt a címet a balladámnak. Lehet, hogy ez lesz az utolsó balladád. Gerált? Aha. Ne őj, képes vagy rá? A kard, az kard, Kökörcsin. Ha egyszer előrántom, próbáld meg. Megpróbálom. Doregaray felnevetett, jenefer, és a martalócok felé fordult, és a távozó királyi menetre mutatott. Amott, mondta, távozik Niedamir király. Nem ad ki több királyi parancsot Gillenstiern által. Távozik, józan észről téve tanúbizonyságot. Jó, hogy itt vagy, Kökörcsin. Azt javaslom, kezd el költeni a balladád. Miről? Nos, arról húzta elő a varázsló pálcáját ruhája melléből, hogy Döregarály mester, a mágus, hogyan kergette haza a semmire kellőket, akik semmire kellő módon meg akarták gyilkolni az utolsó aranysárkányt, ami maradt a földön. Ne mozdulj, boholt! Járpen, el a kezekkel a bártól! Megserezzen, jenefer! Eredjetek semmire kellők a király után, mint a jó anyátok nyomába. Indulás, lóra, szekérre. Figyelmeztetlek benneteket, aki egy rossz mozdulatot is tesz, azután nem marad más, csak por és hamu. Nem tréfálok. Do regarai, sziszeg te jenefer. Varázsló uram, szólt békülékenyen boholt. Hát illik ezt így. Hallgas, boholt. Megmondtam, nem nyúltok a sárkányhoz. Legendákat nem szokás megölni. Hátra arc és indulás. Jenifer keze hirtelen előre lendült, Doregarai körül pedig kékes lángok robbantak ki a földből. Porfelhő tört fel a felszakított kavicsból és gyebből. A lángoktól körbezárt varázsló megingott. Kajmán odaurot hozzá, és ökle az arcába ütött. Doregaraj elesett. Varázspálcájából vörös villám pattant ki, majd ártalmatlanul hunyt ki a sziklák között. Darázs ugrott oda a másik oldalról, belerúgott a földön fekvő varázslóba, és épp lendületet vett, hogy megismételje. Gerált közéjük vetette magát, félrelökte darazsat, előrántotta a kardját, és laposan a karvért és a páncél melvértje közé célozva döfött felé. Boholt akadályozta meg ebben, aki kétkezes karja széles pengéjével kivédte a csapást. Kökörcsin gáncsot vetett Kajmánnak, de nem járt sikerrel. Kajmán belekapaszkodott a bád szivárvány szintzekéjébe, és öklével a szeme közé csapott. Járpen zigrin hátulról ugrott elő, és baltája nyelével a térthajlatába ütve ledöntötte Kökörcsint a lábáról. Gerált tett egy fordulatot, hogy kitérjen boholt kardja elől, közelről az odaugró Darás felé vágott, feltépve vas karvértjét. Darás félrevetődött, megbotlott és elesett. Boholt felnyögött és úgy suhintott felé a karddal, mintha kasza volna. Gerált átugrott a süvítő penge felett, kardja markolatával ráhúzott boholt mervértjére, eltaszította magától és lecsapott az arcára célozva. Boholt, látva, hogy nehéz kardjával nem lesz képes kivédeni a csapást, hátravetődött és hanyat esett. A vaják odaugrott hozzá, és abban a pillanatban érezte, hogy a föld kicsúszik dermet lába alól. Látta, ahogy a horizont vízszintesből függőlegesre vált. Hasztalan próbált ujjaival védelmező jelet formálni, Oldalával nehezen a földhöz csapódott, merev kezéből kihullott a kard. Lüktetett, zúgott a füle. Kötözzétek meg őket, míg hat az ige, mondta Jenefer, valahol felette, de nagyon messziről. Mind a hármat. Doragáráj és Gerált elkábítva és tehetetlenül ellenkezés és szó nélkül hagyták magukat megbékiózni és a szekérhez kötni. Kökörcsén rángatózott és szitkozódott, úgyhogy azelőtt, hogy megkötözték volna, még a képébe is kapott egyet. Minek kössük meg ezeket, ezeket az árulókat, ezeket a szuka mondta közelebb lépve kecskerágó. Nyuvasszuk ki őket azonnal, és nyugtunk lesz. Te vagy a fattyú, de nem is szukáé, felelte Zigrin. Ne sértegesd nekem a kutyákat, te akarodj innen, te kapsza. Szörnyen bátrak vagyunk, Ugatott vissza Kecskerágó. Meglátom, mi marad a bátorságból, ha megjönnek az enyém holopoléból. Elég csak rájuk nézni, meglá... Járpen alkatához képest váratlan fürgeséggel megfordult, és pofán vágta a balta A mellette álló kajmán rásegített egy rúgással. Kecskerágó repült néhány önyit, mielőtt orral a fűbe fúródott. Ezt megemlegetitek. Kiabált négykézláb. – Mindannyi otokat, fiúk! – bődült el Járpen Zigrin. – Adjatok a varga valagának, a jó kapca anyját, kapd el kajmán! Kecskerágó nem várta meg, felpattant, és sietősen eliramodott a keleti kanyon irányába. Feltűnés nélkül a nyomába eredtek a holopolai nyomkövetők is. A röhögő törpök meg köveket haigáltak utánok. Valahogy rögtön tisztább lett a levegő, nevetett fel járpen. Na, boholt, szedelőzködjünk, aztán neki a sárkánynak. Lassan a testtel, emelte fel a kezét jenefer. Szedni azt szabad, de a lábatokat, a nyakatokba, mind, akik itt álltok. Hogy micsoda? hajolt előre boholt, és baljóslatú fény gyúlt a szemében. Mit mond, fényességes, kegyelmes boszorka kisasszony? Takarodjatok innen a varga nyomában, ismételte Jenefer. Mindannyian. Egy magam bánok el a sárkányjal, nem konvencionális fegyverrel. És távozóban még meg is köszönhetitek nekem. Ha én nem volnék, már megizlelhettétek volna a vaják kardját. Nosza, rajta, szaporán boholt, mielőtt megharagszom. Figyelmeztetlek, ismerek igéket, amikkel heréltet csinálhatok belőletek. Elég, ha intek a kezemmel. Na nem, sziszekte bohot, A türelmem elérte lehetőségei határát. Nem hagyom, hogy hülyét csináljanak belőlem. Darás, akazd le a szekéről a kocsirudat. Érzem, hogy nekem sem konvencionális fegyverre lesz szükségem. Én itt rögtön gerincre vágok, valakit kérem a lássan. Nem fogok újjal mutogatni, de egy bizonyos undok boszorkány azon nyomban gerincre vágok. Próbálj csak, megboholt. Megédesíted a napomat? Jennefer, mondta szemrehányóan a törp. Miért? Mi van, ha egyszerűen csak nem szeretek osztozkodni, Járpen? Mit lehet tenni? Mosolyodott el Járpen Zigrin. Mélyen emberi. Annyira emberi, hogy már majdnem tör. Jól esik ismerős vonásokat felfedezni egy varázslónőben. Mert én sem szeretek osztozkodni, Jenefer! – a törp rövid, villámgyors csapásra hajolt. Az acélgolyó, amely ki tudja, honnan és mikor került elő, felzúgott a levegőben, és jenefer homlokának közepébe csapódott. Mielőtt a varázslónő észhez térhetett volna, már a levegőben lógott. Darázs és kajmán ragadta meg a kezét, járpen a bokáját kötötte összepányvával. Jennefer veszettől kiabált. De amikor Járpen egyik hátrébb álló legénye a fejére vetette a gyeplőt, és olyan erősen megszorította, hogy a szíj tátott szájába mélyet, az belefolytotta a kiáltást. Na, és most mi lesz, Jenefer? Szólt oda közelebb lépve boholt. Hogy akarsz most belőlem, heréltet csinálni, amikor a kezedet se tudod mozdítani? A férfi feltépte a nőzekéjének gallérját, felszakította és szétnyitotta az ingét. Jennefer vinnyogását elfolytotta a kantárszát. Most nincs időm, mondta Boholt. Miközben a törpök röhögések kíséretében szégyentelenül fogdosta. De vágy még egy kicsit, boszorka. Ha elintézzük a sárkányt, rendezünk egy kis mulatságot. Kössétek rendesen hozzá a kerékhez, fiúk. Mindkét mancsát az abroncshoz, de úgy, hogy a kisúlyját se tudja mozdítani. És egyelőre, nehogy bárki is hozzá nyúljon az ördögit, kérem alássan. A sorrendről majd annak a függvényében döntünk, ki hogyan teszi a dolgát a sárkányjal. Boholt, szólalt meg a megkötözött gerált halk, nyugodt és rossz hangon. Vigyáz, megtalállak a világ végén is. Csodálkozom rajtad, felelte a martalóc, ugyanolyan nyugodtan. Én a helyedben csak ülnék csendben. Ismerlek, és komolyan kell vennem a fenyegetésedet, nem hagysz nekem más választást. Lehet, nem élet túl vaják. Erre még visszatérünk. Kajmán, darázs, Dóra! – Na, ezt megcsináltad, nyögött fel kököcsin, mi az ördögnek kellett nekem ebbe belekeveredni? Doregarai előre hajtott fejjel nézte a sűrű vércseppeket, amelyek lassan csöpögtek az orrából a hasára. Abba hagyhatnád végre a bámulást, kiabálta Geráltnak a varázslónő, aki kígyóként tekergett kötelékeiben, hiába próbálva elrejteni mesztelen bájait. A vaják engedelmesen elfordította a fejét. Kökörcsint nem. Az alapján, amit látok, derült fel a bárd, tetán egy egész hordó mandragóra elixírt is elhasználtál jennefer hogy a macska rúgja meg olyan a bőre, mint egy tizenhat éves lánykának. Fog be a pofát, szukafatja! üvöltött fel a varázslónő. Hány éves is vagy te valójában? Kökörcsin nem hagyta annyiban. Úgy kétszáz? Na, mondjuk százötven. És úgy viselkedtél, mint egy. Jennefer kitekeredett nyakkal feléje köpött, de nem találta el. Jen, mondta szemre hányóan a vaják, miközben nyálas fülét dörzsölte a vállába. Hagyja abba a bámulást. Elsze ágában sincs, felelte kököcsin, aki közben lesem vette a szemét a szívderítő látványról, amit a kivetkeztetett varázslónő jelentett. Miatta ülünk itt. Nekünk el is vághatják a torkunkat. Őt meg legfeljebb, megerőszakolják, ami az ő korában fogd be, Kökörcsin, mondta a vaják. Eszem ágában sincs, Épp szándékomban áll balladát írni két dudáról. Kérlek, ne zavarjatok! Körcsín! Szívta vérző orrát, doregaráj! Viselkedj komolyan! Én komoly vagyok a szentségit! Boholt, akit a törpök támogattak, ügyjel-bajjal felmászott a nyerekbe. Fegyverzetében és a ráerősített bőrvédő felszerelésben nehézkes volt és bábszerű kajmán és darázs hatalmas, kétkezes kardjaikat keresztbe fektetve a nyerekben már a lovaikon ültek. Jól van, horkantott boholt, menjünk neki. Nem úgy van az, szólalt meg egy mély hang, amely úgy zengett akár egy sárga részt Én jöttem el, értetek. A sziklák gyűrűjén túlról előbukkant az aranyos fényjel csillogó hosszúkás fej, a háromszögletű, fogazott kinövések sorával felfegyverzett, kecses nyak, a karmokban végződő mancsok. Függőleges pupillájú, dühös, hüllőszeme, szarus szemhé alól nézett rájuk. Nem győztem kivárni a csatamezőn, szólt a sárkány, villentreten mert, körbenézve. Így hát magam jöttem elétek. Úgy látom, a harcra vágyó egyre kevesebb. Boholt fogai közé szorította a kantárszárat, és mindkét kezével megragadta a kardot. Épp kiválok, mondta fogai közt a gyeplővel, alig kihvehetően. Kéfű a hartra, gyík! Felkészültem, felelte a sárkány. Így begörbített háttal, és sértően felemelt farokkal. Boholt körbenézett. Kajmán és darázs lassan, tüntető nyugalommal kerítették be a sárkányt két oldalról. Hátul ott várt járpenzigrin és a legényei bárdokkal a kezükben. A bődült, elboholt, erősen rávágott a lóra sarkával, és felemelte a kardját. A sárkány feltekeredett, a földhöz vágta magát, és a hátamögül felülről akár egy skorpió, Lecsapott a farkával, nem is Boholtra célzott, hanem Kajmánra, aki oldalról támadott. Kaimán nagy csörömpölés, kiabálás és nyerítés közepette, a lovával együtt felborult. Boholt vágtára fogta, és írtózatos lendülettel támadott, de a sárkány fürgén elugrott vaskos pengéje elől. A vágta lendülete elsodorta mellette Boholtot. A sárkány hátsó lábaira állva megpördült, majd karmait darásba vágta. Egy lendülettel szakítva fel a ló hasát és lovas a combját. Boholtnak a nyerekből erősen kihajolva, fogai közt húzva a gyeplőt, sikerült a lovat megfordítania, és újra támadott. A sárkány farkával a feléje rohanó törpök közé csapott, egytől egyik felborítva őket, majd Boholt után vetette magát, menet közben, mint egy mellékesen, erélyesen rátaposva darázsra, aki épp igyekezett felállni. Boholt fejét ide-oda kapkodva igyekezett a vágtázó lóval lavírozni, de a sárkány összehasonlíthatatlanul gyorsabb és ügyesebb volt. Ravaszul balról kerülte Boholtot, hogy megnehezítse neki a vágást, és karmost mancsával feléje csapott. A ló két lábra ágaskodott és félreugrott. Boholt pedig kirepült a nyerekből. Kardját és sisakját vesztve hátra zuhant a földre, és egy sziklába verte a fejét. Indulás fiú a hegyekbe bődült el Járpen Zigrin túl kiabálva kajmán üvöltését, akire rázuhant a lova. A szakálukat lengető törpök olyan gyorsasággal rugaszkodtak el a sziklák irányába, ami lábuk kurtaságát figyelembe véve, igazán bámulatra méltó volt. A sárkány nem üldözte őket. Nyugodtan leült és körbenézett. Kajmán hánykolódva vonyított a lova alatt. Boholt, mozdulatlanul hevert. Darázs a sziklák irányába kúszott, oldalazva, akár egy hatalmas vas tarisznyarák. Hihetetlen, suttogta Döregeráj. Hihetetlen. Hé! Hey! Kökörcsin úgy rángatta a kötelékeit, hogy csak úgy rászkódott a szekér. Mi a fene az? Ott! Nézzétek! A keleti szoros felől hatalmas porfelhő közeledett, de hamarosan elértek hozzájuk a kiáltások, a robaj és a paták dobogása is. A sárkány kinyújtott nyakkal szemlélődött. A síkságra három nagy, fegyveresekkel teli kocsi gördült be, Szétválva elkezdték bekeríteni a sárkányt. Ez a mindenségit, ez a holopolai őrség, meg a céhek. Kiáltott kökörcsin, megkerülték a brá forrását. Igen, ezek ők, nézzétek, az kecskerágó, az, ott, az élen. A sárkány leeresztette fejét, gyengéden a szekér irányába taszajtotta az apró, szürkés, csipogó kis lényt. Aztán földre csapott a farkával, hangosan felbődült, és villámgyorsan a holopoleiek elébe iramodott. – Mi ez? – kérdezte Jenefér. – Ez a kicsi, ami itt forgolódik a fűben. Gerált? – Az, amit a sárkány védelmezett tőlünk, – felelte a vaják. – Az, ami nemrég kibújt a tojásából a barlangban amott, az északi kanyonban. Kis sárkány, annak a sárkánynak a tojásából, akit kecskerágó mérgezett meg. A kis sárkány botladozva és kidomborodó pocakjával a földet súrolva ingatag léptekkel a szekérhez futott. Csippant egyet, aztán cöveket vert, kiterjesztette a szárnyacskáit, végül aztán habozás nélkül a varázslónő oldalához bújt. Jennefer igen nehezen értelmezhető arckifejezéssel mélyet sóhajtott. Kedvel téged! morogta a gerált. Fiatal, de nem hülye. Forgolódott kökörcsén vigyorogva a kötelékeiben. Nézzétek, hová dugta be a fejecskéjét. A fene egye meg, de szeretnék a helyébe lenni. Hé, hey, picúr, menekülj! Ez jeneferk, a sárkányok réme és a vajákoké. Legalábbis egy vajáké. Hallgas, kökörcsén! Kiáltotta doregaráj. Nézzetek oda, a mezőre! Már be is érték, hogy az ördög vinné el őket. A holopoleiek kocsijai harci szekérként dübörögve hajtottak a rájuk támadó sárkány felé. Üssétek! kiabált kecske rágó, a hajtó hátába kapaszkodva. Vágjátok, cimborák, ahol csak éritek, és amivel éritek, ne sajnáljátok. A sárkány ügyesen félreugrott az első nekirontó szekér elől, ami kaszák és vasvillák élétől és buzogányoktól csillogott, de a következő kettő közé szorult, amikről szíjakon rángatott hatalmas kettős halászháló zuhant rá. A sárkány belegabajodott és felbukott, forgolódott és összegömböjödött, aztán széttárta mancsait. Darabokra szaggatott háló éles hangon ropogott. Az első szekérről, aminek sikerült visszafordulnia, újabb hálókat hajítottak rá, és teljesen körbetekerték. A másik két szekér is visszafordult, hogy csörömpölve és a gödrökön zötyögve meginduljon a sárkány felé. Hálóba akadtál, kárász! Kiabált torka szakadt távol kecskerágó, mindjárt lekaparjuk rólad a pikkejeidet. A sárkány felüvöltött, gőz Törtek fel belőle az ég felé. A szekerekről leugorva holopolai őrök özönlöttek felé. A sárkány újra felbődült, kétségbe esett vibráló üvöltéssel. A válasz az északi kanyon felől hangzott fel, magas, harci kiáltásként. Világos varkocsaikat lengetve, éles hangon fütyülve, villámgyors szabja villanások közepette, őrült vágtában rohantak elő a szorosból. A zerrikánok kiáltotta a vaják erőtlenül rángatva kötelékeit. Az ördögbe vágta rá Kökörcsin. Gerát, Gerált, érted? A zerrikánok úgy vágtak át a tömegen, mint forró kés a vajtömbön. Széthasított holtestek jelölték útjukat. Menet közben leugrottak a lovukról, és megálltak a hálók alatt rángatózó sárkány mellett. Az őrség elsőként oda siető tagja azonnal fejét vesztette. A második vasvillával támadt véára, VA de az erikán két kézzel ragadva meg hegyével a föld felé mutató szabját, majd alulról, az ágyék a a ketté kettéhasította. A maradék sietősen visszavonulót fújt. A kocsikra, bömbölte kecskerágó, a kocsikra, cimborák, kocsikkal hajtunk át rajtuk. Gerált, Kiáltotta hirtelen jenefer, miközben magához húzta, és hirtelen mozdulattal a kocsi alá lökte összekötözött lábát, a vaják hátra csavart összekötözött kezéhez. Ignis jele! Égesd át! Érzed a kötelet? Égesd át a szentségit! Vaktában! Nyögött fel Gerált. ilyen. Csináld azt a jelet! Kibírom! Engedelmeskedett! Érezte a bizselgést az ujjaiban, ahogy Ignis jelére hajlította őket közvetlenül a varázslónő összekötött bokái felett. Jennefer elfordította a fejét, hogy a nyak nyakrészébe harapva folcsa elnyögéseit. A csipugó kis sárkány ott csapkodott a szányaival mellette. Jen, égesd át! üvöltött a nő. A kötelék abban a pillanatban engedett, amikor az éget bőr undorító, émeítő szaga már elviselhetetlenné vált. Doregarai furcsa hangot hallatott, és bilincseiben a kerékabroncson függve elájult. A varázslónő fájdalomtól eltorzult arccal nyújtózkodott ki, felemelve immár szabaddá vált lábát. Dühös, fájdalommal és haraggal telt hangon kiáltott fel. Gerát nyakában a medál úgy rángatózott, mintha életre kelt volna. Jenefer megfeszítette a combját, és lábával a holopolai őrség rohamozó szekerei felé intett, miközben egy igét kiáltott. Dörrenés rázta meg a levegőt, ózon illata szállt fel. Ó, Istenek! nyögött fel az ámuló kökörcsin. Micsoda ballada lesz ebből, Jenefer! Az átok, amit kecses lábával vetett, nem sikerült mindenestől a varázslónőnek. Az első szekér mindazzal együtt, ami rajta volt, egyszerűen, kacsaszerűen sárga színt öltött, amit a holopolei katonák észre sem vettek a harc hevében. A másik kocsival már jobban ment. Szemvillanás alatt az egész legénysége hatalmas, rücskös varangyokká változott, amik mulatságosan brekegve ugráltak szerteszét. A vezetőjét vesztett szekér felfordult, és darabokra tört. A hisztérikusan nyerítő lovak messze menekültek, maguk után von a törött szekér rudat. fel az ajkába harapott, és újra intett lábával a levegőben. Valahonnan az égből élink zene fel, melynek ritmusára a kacsaszínű kocsi hirtelen kacsaszín füsté foszlott szét, minek következtében teljes legénysége a földre zuhant, és festői halmot alkotva értetlenül nézett körbe. A harmadik szekér kerekei kerekről négyszögletessé változtak, és az eredmény azonnal megmutatkozott. A lovak felágaskodtak, a kocsi felborult, a holopolei hadsereg kigurult és szanaszét szóródott. Jennefer puszta bosszú vágyból konokul hadonászott a lábával, és szórta az átkokat, a holopoleieket teknősé, lúddá, százlábúvá, flamingóvá vagy csíkos kismalaccá változtatva, ahogy alakult. Az erikán lányok ügyesen és módszeresen levágták, aki kimaradt volna. A sárkány végre cafatokra szaggatta a hálót, és szárnyaival csapkodva felreppent, elbődült, és hurként megfeszülve a ponkrom. Által megkímélten menekülő kecskerágó varga után iramodott. Kecskerágó úgy inalt akár egy szarvas, de a sárkány gyorsabb volt. Ahogy meglátta a kitáruló szájat és a csillogó, pengeiles fogakat, Gerált elfordította a fejét. Rettenetes kiáltást hallott, és ocsmány recsenést. Kökörcsin elfolytott hangon felkiáltott. Jenefer, akinek olyan fehér volt az arca, akár a vászon, összecsuklott, az oldalára dőlt, és a szekér aláhányt. Rájuk szakadt a csönd, amit csak a holopolei hadsereg maradványainak gágogása, brekegése és röfögése szakított meg időnként. Véa csúfosan mosolyogva, szétvetett lábakkal állt Jenefer felett. A Zerikán felemelte szabjáját. A sápat Jenefer felemelte a lábát. Ne! szólalt meg Bors, másképp három csóka, aki a sziklán ült. A térdén ott tartotta a nyugodt és elégedett kis sárkányt. Nem öljük meg Jenefer kisasszonyt, ismételte a sárkány, villentreten nerv. A dolog már nem időszerű. Mi több, mostanra hálásak vagyunk Jenefer kisasszonynak felbecsülhetetlen értékű segítségéért. Szabadíts ki őket, Véa! Érted, Gerált? Suttogta kökölcsin, zsíbbat karjait dörzsölgetve. Érted? Van egy ősi ballada az aranysárkányról. Az aranysárkány képes képes bármilyen alakot felölteni mormolta a vaják akár emberit is. Én is hallottam róla, de nem hittem el. Jápen Zigrin uram kiáltotta villentreten, mert a törpnek, aki egy vízszintes sziklába csimpaszkodott húsz röv fel a talajszint fölött. Mit keres maga ott? Mormotákat? Nem épp a kedvenc csemegéje, ha jól emlékszem. Jöjjön le, és foglalkozzon a martalócokkal. Szükségük van a segítségre. Nem gyilkolít már többet senki. Senkit. Kökörcsin, miközben a még mindig eszméletlen doregarájt élezgette, Nyugtalan pillantást vetett az éberen, a harctéren köröző Zerikánokra. Gerált kenőt cserkente be, és ellátta Jenefer megégett bokáit. A varázslónő fájdalomtól sziszegve igéket mormolt. Feladatát elvégezvén a vaják felállt. Maradjatok itt, mondta. Beszélnem kell vele. Jenefer fintorogva talpra állt. Veled megyek Gerált ragadta a férfit. Lehet? Kérlek, Gerált? Velem, Jen. Azt gondoltam, ne gondolkozz. A nő a vállához simult. Jen? Minden rendben, Gerált. A vaják a nő szemébe nézett, amely melegséget sugárzott. Mint régen. Lehajtotta a fejét, és megcsókolta a nő forró, lágy, készséges ajkait. Mint régen. Oda mentek. Jennefer a férfira támaszkodva szoknyáját, ujjai közé csíptette, és mélyen meghajolt, akár egy király előtt. Három csó villentreten meg, szólt a vaják. A nevem a ti nyelveteken szabad fordításban azt jelenti három fekete madár, felelte a sárkány. A kis sárkány, amely karmocskáival a férfi karjába kapaszkodott, oda nyújtotta a nyakát a simogató kéznek. Káosz és rend. Mosolyodott el Villentrettenmert. Emlékszel, Gerát? A káosz az erőszak. A rend a vele szembeni védelem. Érdemes a világ végére sietni, hogy szembeszálljunk az erőszakkal és a gonoszszal. Igaz, vaják? Különösen, ha, ahogy mondtad, tisztes a fizetség. És ezúttal az volt. Ez volt Mirktagbrake sárkányasszony kincse akit megmérgeztek holopole alatt. Ő hívott engem ide, hogy segítsek neki, hogy feltartóztassam a ráleselkedő gonoszt. Mirk ke, már tovább repült, röviddel azután, hogy Deneslei ejket elvitték a csatamezőről. Elég ideje volt, míg ti beszéltetek és beszekedtetek. De itt hagyta nekem a kincsét, a fizetségemet. A kis sárkány csippantott és meglengedte szárnyacskáit. Vagyis te? Igen, szakította félbe a sárkány. Mit lehet tenni? Ilyen idők járnak. A lények, akiket szokásotok szörnyetegeknek nevezni, egy ideje egyre inkább fenyegetve érzik magukat az emberek által. Már nem boldogulnak egymagukban. Szükségük van egy védelmezőre, amolyan vajákra. És a cél a cél, ami az út végén vár? Ő az. Emelte fel a karját, déllentreten mert. A kis sárkány rémülten csipogott. Épp elértem. Hála neki, tovább élek, Ríviai Gerált. Bebizonyítom, hogy a lehetőségeknek nincs határa. Egyszer te is találsz majd egy ilyen célt, vaják. Még azok is, akik különböznek, tovább tudnak élni. Viszlát, Gerált. Viszlát Jenefer. A varázslónő még erősebben szorítva a vaják karját újra meghajolt. Villentreten mert felállt, a nőre nézett, nagyon komoly volt az arca. Bocsásd meg az őszinteségem és egyenességem, Jenefer. Az arcotokra van írva, még csak meg sem kell próbálnom a gondolataitokban olvasni. Egymásnak teremtettek titeket. Téged! és a vajákot, de semmi sem lesz belőle, semmi, sajnálom. Tudom, Jenefer kissé elsápadt, tudom, mert, de én is szeretném azt hinni, hogy a lehetőségeknek nincsen határa, vagy legalábbis azt, hogy még nagyon távoli. Véja odalépett Geráthoz, és megérintette a karját, aztán gyorsan néhány szót szólt. A sárkány elnevette magát. Gerált, Véja azt mondja, hogy még sokáig emlékezni fog a merengő sárkány kádjára. Arra számít, hogy egyszer még találkozunk. Micsoda? kérdezte Jenefer hunyorogva. Semmi? Vágta rá gyorsan a vaják. villentreten, mert hallgatlak, riviai Gerált. Bármilyen alakot felvehet. Bármilyet, amilyet csak szeretnél. Igen. Akkor miért ember? Miért bors három fekete madárral a címerében? A sárkány derűsen elmosolyodott. Nem tudom, Gerált, milyen körülmények között keresztezték egymás útjait először a fajtánk távoli ősei. De tény, hogy a sárkányok számára semmi sem utálatosabb az embernél. Az ember ösztönös, észszerűtlen, iszonyt kelt a sárkányokban. Velem másképp van. Számomra rokon szemvesek vagytok. Viszlát! Nem volt ez sem fokozatos, maszatos átalakulás, sem ködös, pulzáló remegés, mint az illúziónál. Hirtelen történt, egy szemvillanás alatt. Azon a helyen, ahol egy pillanattal azelőtt még göndörhajú lovagált három fekete madárral díszített tunikájában, ott ült az aranysárkány, kecsesen kinyújtva hosszú, formás nyakát. A sárkány fejét lehajtva kiterjesztette szárnyát, mely a napsugarak fényében kápráztatóan aranylott. Jennefer hangosan felsóhajtott. Véa, aki már a nyerekben ült, téa mellett, integetett. – Véa! – szólt a vaják. – Igazad volt. – Hm? – Ő a legszebb.